Jó reggat! és 0636771161 Mire készül az Európai Unió Bizottsága? Mi van az ATV-ben? Mi van a BTV-ben? Milyen végtelen hülyeségeket ír össze Fritz Tamás a magyar időkben Kálmán Olgáról. Ráadásul milyen baromi hosszam. Kéjfejecsi, minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, egy műsor, amely bátortalan kísérletet tesz arra, hogy elválasza a fontos a fontos talantól, nem állítanám, hogy túl nagy hatékonysággal. Szóval van egy olyan érzése az embernek egy bizonyos életkor után, hogy hátradől és akkor nézi ezt a mérhetetlen mennyiségű baromságot. 5 perccel múlott reggel 7 óram, a 2018. május 3-a csütörtök, van ez a Kejfej Jancsi. Elérhetőségem 0614890999, és egy nem hoztam el a búdi Magdi történetet. Az első óra az azzal telik, amivel akarjuk. Aztán jön Gyorgyevics, Benedek, Vintermantel Zsolt és Ugi Attilai. Nagyjából fél tíz környékén el kell, hogy menjek, mert tízkor programon van. Meséljenek nekem az életről. Bébé, csapága. Pipi, és 03676. Meséljenek az életről. Az, hogy nem fognak mesélni nekem az életről. Hát úgy tűnik, hogy nem akarnak mesélni. Vagy én vagyok türelmetlen. Nekem kéne valami gumicsontot biztosítanom, amit jól körbe rágunk, aztán megállapítjuk, hogy semmi értelme nem volt. Azért milyen jó dolog, hogy itt ebben a műsorban szólhat zene. Don't worry, really be happy, azt ki fogom hagyni. Úgy indultam neki, hogy eleve fáradt is voltam, meg másnap tudtam, hogy korán kelek nagyon, tehát nem volt jó kedvem, mert azt fogom nézni, hogy majd mikor lesz véges, ilyetek haza, hogy aludjak egy pár órát, de aztán ezt teljesen elfelejtettem a koncert hangulatába, úgyhogy nagyon jó kis koncert volt. Örülök. Hey, no. Milyen érdekes, hogy vannak koncertek Budapesten, amelyek ki vannak plakatírozva, és vannak koncertek, amelyeknek semmi véle nincs. Ezek felteltően olyan koncertek, amelyeknek a jegyei lábon elkelnek. Tíz perccel reggel 7 óra, ez a Keifej Jancsi. minden, amit azaz napról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fiatal János műsora. Nyolc órától kötött program egészen nagyjából fél tízig, nyolc óráig pedig teljesen kötetlen, figyelek, ha van mire. 0614890999 és 0636771161. Ami az időjárást illeti, úgy tűnik, hogy ma is nyár lesz, ez arra vonatkozik, hogy mintha tegnap is nyár lett volna. Tonight's soloists are Yo-Yo Ma and Robert McFerrin performing the musette by Johann Sebastian Bach. Please, yes. Can we get on with it? Thank you. Good morning, sir életről kéne mesélni, de megjöttek a leletek, és nincs minden rendben, nem akarok nagyon vele menni ebbe. Vannak problémák. Nézd, hogyha magában ezzel a témával képes volt felhívni, akkor azért az valamit jelent. Hát tényleg egy kicsit. Írjuk ehm. körül. Pajsmirigy. Gyomor. Mi volt, mi volt az, ami elvitte az orvoshoz? Vérként. Éves vérkét. Tehát ez egy ilyen rutinizé. Igen, igen, fél Elment, és aztán felhívták, hogy jöjjön be, mert volna miről beszélgetni. Nem a orvos megmondta, hogy mi a probléma, nagyjából körülírta, aztán elkezdte kigözgetni. Most még a elején járok a dolognak, de ez már az én butaságom. Megnéztem itt csak nézi a történetet, ez a fiával a riportot, ezt a 20 perceset. Állj, állj! Milyen, milyen riportot nézett meg? A néz fia adott a Youtube-on, van egy 20 perces riport az édesapjáról. Most ott tartunk, hogy önnek valami hasonló baja lenne, mint amilyen baja volt a apjának? Valami ilyenre gyanítok, igen. De lehet, hogy ezt szihosszomatikusan beképzelem magamnak. Ön orvos? De nem, testvérem az. Értem, de a testvére az nem ön, tehát azért az internetről való gyógyítást, azt szerintem. Nem. Jó, de azért anélkül, hogy itt eljópufáskodnánk, mert az úgysem sikerülne. Mégis mi az, amit nagyjából mondtak, hogy baja lehet? Hát nem mondták ezt ki, csak benne van. A... Célózgattak, hogy évente 5000 ha ember hal meg végbérákba, ott is lesz egy szűrésem, akkor lesz egy főső, tudját, a szonda. De mi az, ami ezt indokolja? Tehát mi volt a vérképében olyan, ami... Véres alapját... a fékletem, bocsássom. meg. Hány éves? 60 lennék, októberben. <gül> ne, ne legyen pessimista. Ilyen vizsgálaton nem volt még? Ezeken a részében, ezeken még sosem. Félek is egy kicsit. Ez némi mulasztás, de ez most már tök mindegy, mert uh, ugye különböző ilyen, ilyen, ilyen rutin uh, vizsgálatok, mint amilyen a végből oda az ember elmegy uh, ilyen produkció nélkül is, uh, ami is a 14 éven aluliaknak nem való. Amikor én először elmentem, akkor problémamentes voltam, amikor másodszor elmentem, de ezt el is meséltem, akkor nem Igen, voltam tudom. problémamentes, e, aztán kiderült, hogy e, ami okozta, az, e, azzal van még garancia, és amikor legutóbb voltam, akkor egy olyan időt mondtak, amikor legközelebb kell menjek, ami hát nem tűnt e, nagyon rossz időnek. Um, mennyit hallók, mennyi volt az első észlelés és az elmenetel között? Mennyi telt el? Hát a... Hát körülbelül egy-másfél más, egy hónapja épszölték, de most kaptam időpontot májusra. Ami a véreszikletet illeti, az önérzékelte, az mennyi ideje volt? Nem érzékeltem. Nem, mert hármat kellett, nem érzékeltem. Nem, kettő negatív volt, egy pozitív, nem érzékeltem, nem láttam. Ja, hogy úgy, ja, hogy úgy. Aha. Tehát már a vérképe alapján kértek öntől széklet mintát. Így van. Igen. És mi jár a fejében? Hát nem szeretnék még elmenni. Kicsit nem tudom, meg vagyok zuhantva. Aktív? Igen. Jól is érzem ben, magam, dolgozok, jól is érzem magam, mert kicsit irántam. Iránt de, de ha jól érzékelem, hogyha nem ment volna el a vérvizsgálatra, ami rutin, akkor gyakorlatilag mindezzel nem is szembesült volna. Valószínű, hogy valami jelet adott volna, de nem, nem, nem, nem, nem Jó, mondja, nem És mikor volt volna. ezt megelőzően ilyen rutinvizsgálat, már ami a vérképét illeti? évente eljárok. Ezt. Jó, tehát magyarul tavaly ilyet nem mondtak önnek. Nem. nem. nem. És mi a sorrend? Hát most a pajzsveri gyermekodók. És ez a felül behatolnak magába, az mikor lesz? Hát az május 9-15. Szét van bontva. Én ahogy kiveszem ahhoz képest, mint amikor születtek az eredmények, relatíve gyors időpontokat kapott. Igen, igen, igen, igen tudom. Is nem, ne, nem, nem, nem, félelt. Én, ké... én, ezt, én ezt félig mondtam, tudom. félig kérdeztem. Uh, igen, ez relatíve, ez igen. Ez, igen. Itt, ez itt most nem egy egészségügyi minisztérium által tudom. megrendelt reklámműsor. A, az állami időpont, mert nem maszeknál vagyok, minden segítséget kaptam én is. A Bajsmirégyi az június 14 lett volna, akkor kellett volna elmenni még az első dolgokra. És úgy ki, hogy jövő héten a vége lesz a, már a vizsgálatoknak, az endrofinológus mostan jövő héten látni Jó, fog. magyarul az a két vizsgálat, amire relatívek közel időpontot kapott azok magán, e, klinikán, Nem, azok állami? Igen, segítséggel. Értem, ezt valaki felügyeli? Van önnek egy orvosa, aki az egészet koordinálja, vagy mindig mással találkozik? Mivel most alakul minden, úgyhogy van, van, ké, van, mind a két részen van egy orvos, aki minden felügyel. Tehát egy, egy ember felügyeli az egyik témát, más ember a másik témát, másik orvos. Van-e egy család is? Ez egy kérdés van. Van, van. Persze, Mennyire téma ez? Téma. Ön hozza szóba, ők hozzák szóba. Hát a filmon látom -e. Nem tudom. Van többet eset. De a Ami... fiamak. De mi... könyörgöm, hát egyrészt nincs miért haragudni, másrészt... Most itt valami ilyesmit kéne mondani, amit az ember nem tud mondani, mert nem tud, de, de, nem ilyesmi de, az de, de, de, de, de, de, de ne tudja, mert speciál még kezelve van a helyzet, az ugye így lesz kezelve az ön végbele, és akkor 120 évig fog élni, de azt árulja el nekem, hogy amikor kiderült az, ami kiderült, akkor azonnal megosztotta ezt a hozzátartozóival? Igen. Ez evidens volt? Evidens, igen. Evidens, igen. Tehát ugye, és mondjuk 11-kor 11 azt mondták önnek, hogy izé, gondolkodott -e egy fél percig is azon, hogy kit hívjon fel, vagy hogy megtartsa magának? Nem, a családom, a hiam, a feleségem, a nővérem, az természetesen. Jó, a természetesen el óvatal bánjunk, hiszen nem. fog, ne, ne, ne ne kérjem, már bocsánatot az Isten meg. Jó. Mert ugye azt kérdezem, hogy hasonló szituáció volt-e már az életében, ezért azt feltételezem, hogy ilyenből 12-1 tucat nincs. Nem volt, még nem volt. Tehát amikor nem az, nem az én apámat megoperálták Igen. A... a mandulájával, ami már felnőtt korában történt, és a felnőtt korban a mandula műtét az nem egy izé, akkor ő már akkor értesítette a családot, ő ugye orvos volt, amikor túl volt a műtéten nem gondolta azt, ami orrunkra kötni. Amikor önnel közölték azt, amit közöltek, akkor mennyire volt evidens, hogy valakivel mindjárt beszél, illetve ha igen, akkor kivel kezdte? Olyan a kontakt, a család ezért a szüksőrrel, aki olyan a kontaktusom a családommal, hogy ez nem lehetett nem is tudtam volna eltikolni emlékszik arra a szituációra amikor val a fölhívta az első embert volt a buszon, volt az utcán volt a rendelőben elzárkozott egy erdőbe hogy volt ez? testvéremnek hirtam, hogy tehát azért az első menet az megpróbált azért kvázi személytelen lenni igen meg a, a másikat a parzsviziat a fiamnak egy ideig nem mondtam el mert, mert nem tudtam és ugye az van az ön fejében, hogy ezek ugye összefüggenek, és így lesz ebből egy gubanc. Ez is benne van, igen. Hát, igen, igen jó mondjam. És a, a testvérét pedig azért választotta, mert hogy ő az orvos? Igen, ő tud segíteni. Ha valaki, akkor ő tud. És ő mennyi... igen? igen? Nem. Igen. Figyelek. Ő tud segíteni így, hogy, hogy egy baráti időpontokat kaptam, mert ezt köszönhetem. Egyébként nem tudom, hány hónapig húzódott volna. Sokáig. Mi futott át a fején? Tehát mindjárt, mindjárt elszámolt, mindjárt látta magát a temetőben. Hát, majdnem. Igen, ismerés. Is. Majd. Igen. Rövid Igen. út. Rövid hogy út. lehet ebből kijönni? Ebből, lehet kijönni? ebből egyetlen egy módon lehet kijönni, hogyha az ember meghal, mert egyébként soha nem lesz vége. Tehát szeretném önnek meg... De nem, nem azért, mert ebbe hal bele, hanem hogy ez megoldódik, és akkor jön egy másik. Tehát... Alapvetően, leszámítva néhány egészen érthetetlen esetet, a gyerekek vannak jól kitalálva. Tehát a gyerekek vannak kitalálva, a 10-20 évesek, aztán elkezdődik, és sose felejtem el, amikor az apám először azt mondta, hogy menjek orvoshoz, és akkor kérdeztem tőle, hogy miért eddig megfelelt nekem ő is, és akkor azt mondta, hogy lejárt a garanciám, akkor 24 éves voltam, ahogy kiderült az ön elmondásából, az egy 24 éves elmúlt már, tehát az ön garanciája is lejárt. Ne. Igen. Nem, ettől nem lehet megszabadulni, tehát ez, ez jó, jó hírem van, tehát ezt, ezt karban lehet tartani szellemileg. De hogyha most hirtelen eldönti, hogy innentől kezdve csak egészségesen fog élni, és minden vakot átkísér az utcán, és az Albersvejc, az önhöz képest senki se lesz, ami a jótékonyságot illeti, azt a jóisten, ha van, nem fogja az ön javára írni a tekintetben, hogy minden földi rossztól megszabadítja az elkövetkezendő időszakban. A a is magam most mindenki adtam jó ezután természetesen pénzt és így a magam hogy most utána szembe, amikor hm. egy-két éve is megtettem volna ez. Ez a folyamatok így mennek, tehát azért nagyon kevés olyan ember van aki ezeket a folyamatokat másféleképpen éli meg, és hogyha vannak ilyenek, akkor azokhoz képest, amit ön megél, azt lehet hátránynak fogalmazni, de azt szerintem inkább anyukám lenne, Én pedig e tekintetben nem vagyok az anyukám, de lehet, hogy anyukám sem mondott volna ilyet. És mire adott pénzt? Hát most egy másik rádiónak segítettem. A, a Klubrádiónak? igen. Jó, Ilyen baloldali elhajló vagyok. Jó, jól tetted, hogyha a jobboldali elhajló lenne, akkor is támogathatná a, a, ah, a klubrádiót. Ehhez nem kell baloldali elhajlónak lenni. Hát, egy... csak viccesen mondtam. Igen. Köszönöm, fiala úr. Mennyire van ez benne a hétköznapjaiban? Mert ahogy én tapasztalom a telefonja alapján, ez egy tízes skálán inkább 9 fölött van, mint 8 alatt. Nagyon jó, rállák erre. Mikor? Azért is már nem felhívni, mert nagyon sokáig tartottam igényt, megértettem. Hát a, a Spíro beszélgetésnél, amikor a tavaszi tárlatot írta, és nem értette tízbe senki, hogy mi folyik itt, és akkor ő mondott valamit, hogy el kell olvasni ezt a könyvet. Én már azóta hallgatom, de ez már az előtt is hallgattam, de. És azért gondoltam, hogy. adok -e jó rá? tanácsot, mert nem szeretek Igen. magamról hallani, Tudom. akkor magamról csak rosszat szeretek hallani. Azt sem De a dolognak Tudom. az a lényege, hogy egy dologban uh, annyi tanácsot adok, hogy nagyon jól tette, hogy telefonált. Azt meg kell tudnia teremteni, de abban senki nem tud önnek segíteni, hogy ő nem lesz olyan, mint a Dobó István. Mert nem törökkel fogja felvenni a harcot a hanem ugye az, hogy az ember méltósággal viseljen jót és rosszat, azt az ember megtanulja vagy nem tanulja meg. Magyarul, amilyen önnek most van vagy nincs, megfelelő rész aláhúzandó, azzal alapvetően meg kell, és ezt magamnak is mondom természetesen, azzal alapvetően meg kell tudni maradni kettesben. Annak érdekében, hogyha az ember hármasban vagy négyesben van, akkor azok kivételes alkalmak legyenek, mert ez úhatatlanul megterhel mindenkit. És ezzel a, me a megterheléssel nagyon nehéz mit kezdeni. Mert ahogy ön adott a klubrádiónak, legyen benne biztos, hogy a fiának az fut át a fejében, hogy tudom is én 200 évvel ezelőtt hogyan tett keresztbe önnek, amit nem tett jól, és most megpróbálja ezt kompenzálni, márpedig amit 200 évvel ezelőtt önnel szemben tett, annak semmi köze nincs a mostani helyzethez, de mindenkiben elindul egy olyan folyamat, még az is lehet, hogy egy agresszióhoz vezet, tehát nem kell feltétlen valami megbánáshoz, amit az ember azzal tud alapvetően moderálni. Tehát moderálni, nem csökkenteni és növelni, hogyha kezeli a saját helyzetét. Ez egy elég férfias meló, de nem nagy, tehát ez, ez ugyanúgy, mint hogyha pisilnie kell, akkor az, azt is el kell tudni juttatni a WC-ig, és nem lehet mindenkinek azt mondani, hogy nagyon pisilnie kell, mert hát nem tudnak önnek segíteni. Itt is sajnos ez a helyzet, és ha meg fog gyógyulni, akkor ez ugyanerre vonatkozik, és amikor megközelebb lesz beteg, akkor meg megint ezt kell gyakorolnia. Érdeztem. Köszönöm, hogy beszélhettünk, és vigyázom magára ön Maga is vigyázom maga. magára. Kérdezik, hát mindannyiunkra vigyázzon a Jóisten. Soha nem fogom elfelejteni. És a Facebook csoportot juttatja szembe. A Facebook csoporttal egyetlen probléma van. Nem értik az életet. És rám kenik ennek az összes ódiumát. Egy kis türelmét kérem hogy soha nem fogom elfelejteni, amikor elmentem vérvételre, és azt kérdezték a hallgatók tőlem, hogy miért nem megyek később. De itt most az április nyolcadikai választással kapcsolatban az összes dátumot belét van a saját végből mert eltettem április nyolcadika utára, ami egyébként tökéletesen hát, értelmetlen dolog, mert nem, nem így működik az egészség. De az... Hogy a Facebook csoport nem érti, és az a konkrét ember nem értette, hogy miért kell nekem fölállni, amikor én egy ilyen jól fizetett állásban vagyok, mi nem, vagyok, mi nem megyek 10 órára, amikor mindenki tudja, hogy a vérvétel reggel szokott lenni 7 és fél 9 között, és utána elviszik a laborba, a soha se fog elfeledkezni. Figyelek, itt vagyok. Lakatos, itt vagyok. Szia, édesem. Már az úr betelefonálása előtte el akartam mesélni a történetet, de így aztán fantasztikus Szent Lajos király hívja. Mert én múlt hétvégén teljesen véletlenül találkoztam egy olyan társasággal, ez a barátom édesapja, aki 86 éves, neki volt osztály találkozója. És megdöbbentő módon 16 férfi volt az osztály találkozója, fiú osztályról beszélünk, uh -huh. ilyen 86 évesen. Uh -huh. És pont az hangzott el, hogy egy csomó betegségük van, de nem beszélnek róla. És csak előre néznek, és halálboldogok 86 évesen. Csodálatos volt látni. De te ott voltál? Ne, ott voltam akkor, amikor elkezdtek gyülekezni, és amikor már hatan voltak, akkor álltam föl, és köszöntem el úgy varjoltam. De te hogy kerültél oda? E, egy teniszpályán voltam, és a teniszpályának a teraszán ültem, és ott gyülekeztek az emberek. Ja, értem. Uh -huh. Mert hogy az én tenisztársomnak az édesapukájáról van szó. Uh -huh. Azt például soha nem fogom elfelejteni, de nem fogom nagyon mértékben kibeszélni a kelleténnél, hogy a mi személyes kapcsolatunknak az egyik Uh, egészen meghatározó pillanata volt, bár olyan nagyon sok meghatározó pillanata nem lehet egy kapcsolatnak, amikor feküdtél bent, én már nem is emlékszem, melyik kórházban, talán a Honvédban, talán Honvéd a Királyhágóban. Uh, a kettőben voltam egy két eltéréssel. A, a gerincet. Igen. igen. Egyébként sose... én, meg, én meg azt üzenem az úrnak, a saját gerincmüzetemből tanulva, hogy az ember akkor átértékeli a fontos dolgokat, hogy mi fontos, mi nem, és akkor én csak önmagammal foglalkoztam, és nem a munkával. Mert akkor az volt a projekt, hogy meg kell gyógyuljak. Igen, a hogy téged itt akarnálak dicsérni, május harmadikán csütörtökön, pontosan fél nyolc órakor, de azért vagy egy nagyon szivárvány jellegű palim, mert az esetek zömében olyan benyomást kert, ez mint az igény ott a világán nem törődné senki mással, csak a melóddal, aztán vannak olyan oldalmozzanataid, amikor kiderül, hogy a te periférikus látásod, az szinte Igen. 360 Igen. fokra terjed Igen. ki, tehát a, a, a kaméleon nem lát annyit, mint te. A periférikus látásod nagyon jó megfogalmazás. Tényleg van. Jól van édesem. Gyerekek, felvételik. A gyerekek holnap vannaknak. Jövő héten éregségűznek. Virág, Úgy, Luffy? Nem lesz virág, és üzenem mindenkinek, hogy a lányom osztálya kezdte csinálni, vagy csatlakozott az a lehető mások csinálták, hogy van valami alapítvány, és annak az alapítványnak uh, talán fog meg, a kezem, vagy tudom, van ilyen. Kevet, van ilyen, és, van ilyen, igen, és annak adják azt a pénzt, amit a virágra költenének, és megkérték a szülőket is, hogy ha ezzel egyetértenek, akkor nem virágozzanak. Segíts virágosokat sajnálom, a virág, ne, ne aggódjál, tegnap kiadtam 10 ezer forintot, tehát. Ö... Én még életemben nem adtam annyit virágra egyébként. <gül> a haszontalannak tartom, mert egységes. A lányom megkövetelte, var. sőt, vissza kellett mennem, meg kiderült, hogy sárga rózsát rendeltem, és közölte, hogy minden rózsaszín és fehér legyen, úgyhogy vissza kellett mennem. Nem, nem akkor lesz. még csak 9700 nem forint nem volt a számla, amikor elmondtam, hogy fehér és rózsaszín, akkor közölt a hogy 300 forintot több. És nem gondolkodtam azon, hogy ez most nem túl nagyvonalú, adtam neki 300 forintot, osztjó napot. Szóval üzenem minden balag balagásnak, észreveszik, hogy világhelyett inkább alapítványt támogasson. Verje, megtaláltam. Mi a neve? Kézen fogva. Kézen valam? fogva ballagunk. Na segítsétek fogyatékos kortársainkat néhány szál virág árával. 2018-ban Balagy te is kézzel fogva, évente 70 ezer diák végez az ország középiskoláiban. Belegondoltanál már abban, hogy mennyi virágot plusz macit képeslapot kapnak a ballagásokra. Mi azt gondoljuk, ezek egy része már túlzás. Az értékük akár egy jó ügyet is szolgálhatna. Fogyatékos korostársaink nem olyan szerencsések, mint mi, bár ők is képesek a teljes értékű munkára, az előítéletek és a képzés hiányokadát jelentenek, ezen segít a kézenfogó alapítvány, mi pedig nekik veletek. Szeretnénk újra megköszönni mindenkinek, hogy 2017. májusában folytathattuk azt a Merőben új kezdeményezés, melynek célja olyan fiatalokat támogasol, akiknek speciális segítségre van szükség. Így. Köszönöm. Mi ezt tenni? minden jót. Szia. Ballag, te is kézen fogva. Kézen fogva alapítvány, 1093 Lónya utca, 19. Önök cím megjelenítést hallottak. Kézen fogva kukac, kézen Néha megszoktam önöket kérni arra, bár a kérés az teljesen elmebetek, hogy beszélgessünk az életről, ez már sikerült. 061 489 0999 és 0 677 1161 6,7-7, 1-1-61. is Robert McFerrin performing the museet by Johann Sebastian Bach. Please, yes. Can we get on with it? Thank you. Play it, then, would you? G give me my note. Thank you. I appreciate it. One, two, three... Excuse me there. No. Wrong wrong number. Thank you, I got carried away. war es lacht und gungt sich in dich ihr läudet jedes wässe würde würde dein bitt' aller rein durchbird in bildersch Das war das and finding be fleeing in 06148909999 és Én értem azt, hogy az előző telefonok megtették a maguk hatását, különös tekintettel arra, hogy fél nyolc múlt hét perccel még nem tartunk sehol a napban, bár már azért vagyunk valahol. Ez azonban ne akadályozza, ne képezzek gátját annak, hogy önök bármivel, ami az élettel kapcsolatos előkerüljenek, és azt megoszták velem bárki mással, 0614890999 és 06 Némi menetrend kialakult, ugye ez a hét végigmegy, a következő hét is végigmegy, az azt követő hét is végigmegy, aztán a pünkösdi héten nem lesz műsor, hétfőnkedden és szerden, de csütörtökön, pénteken igen, majd a következő hét is végig megy egészen elsejéig. Júniusban, ha minden igaz, egy héten keresztül lesz Kejfejancsi, ez 18 tól 22 terjed, aztán jön a július, de az még nagyon messze van. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Amit ma megtelefonálhatsz, ne halaszt holnapra. 061 489 és 0630 Ez a kejfejjacsi minden amit az napról tudni kell, vagy érdemes, a rádiomisor. Ne aggódjanak, senkit nem fogok lebaltázni tekintettel arra, hogy ezt a kifejezést is utálom, hogyha valaki egészen más témával jön elő, nem fogom azt mondani, hogy hogyan képes egy ilyen semmiséggel előjön az előző két telefon után. 061-489-0999 és 0636771161 Jó Jó no, reggelt kívánok! Egy, egy kicsit balatonoznék, ha lehet. Hajna. Hétfőn a Népszava címlapján megjelent egy rövid írás, hogy szokásos nyár elején, hogy hogy lehet a balatoni időszakot kinyújtani a vendéglátás és egyéb -egy szempontokból. Hát most én nem voltam Balaton ellen, elég sok ember volt. A strandon természetesen bokáigérő fű. A... Egy pillanat, az a strand, az a homokos? Nem? Az, az, az ennyit, ki csak júniusban, ez a szabadstand. Aha. Igen. Elég nagy szabadstand, de részen bokáig érő, fű, a lépcsők, amik a vízbe vezetnek, sehol szeméttáról eddig nincs. Folyamatosan 2-300 ember volt a standon, és, és mindig olyan 20-30 próbált abban a 20 vízbe valahogy bejutni, hát a testi testépségét veszélyeztetve. Most nem tudom, hogy az önkormányzat miért, miért nem gondoltam már hét elején, amikor tudni lehetett, hogy négy napos ünnep van. Jó, jó. mondok erre önnek valamit. Én bellegszemcsén voltam, ami eléggé, tehát egyáltalán nem volt nyilvánvaló, hogy van egy olyan hely, amit úgy hívnak, hogy bellek szemcse annak a szlovák neve pothajska, és ott van egy fantasztikus fürdő. Nem mondom, hogy nagyon jelentős szerepet játszott abban, hogy ezt a helyszínt választottam, de ha már akkor. A hompola, ugye a már említett népszavához, vissza kellett térjen na most ez a strand, ez pontosan elsőjén nyitott. És felvetődött az a kérdés, hogy vajon ott azt a strandot korábban, ami egyébként arra a strandra épül az egész környék, tehát fizető vendégszolgáltatás mindenki, tehát az, mi, mind oda mennek azok a vendégek, akik belegszemcsére mennek, mert egyébként nagyon híres, izé, bikabiadal nincs a környéken, azt akarom önnek mondani, egy tökéletesen értem, amit mond, talán igaza is van. A kérdés az, hogy ha van olyan, hogy hivatalos strandszezon, fogalmam nincs, hogy van-e, ugye vannak strandok, amelyek első nyitottak, vannak, amelyek nem, hogyha a hivatalos strandszezonra is ugyanez az állapot, akkor önnek igaza van. Az, hogy az önkormányzatnak egyébként kutyakötelessége-e így alkalmazkodni az időjárás változásához és elsője előtt ezeket a facilitásokat rendelkezésre bocsátani az természetesen egy elvárás az önrészéről és az én részéről is az lenne, de hogy ennek az elmaradását ilyen mértékben, vagy egyáltalán milyen mértékben lehet hiányolni, e tekintetben van bennem kétség, függetlenül attól, hogy a füvet nem ártva lenyírják, de könnyen lehetségű. És a legalább kihelyenzi. az az, az, az, az volna komoly ö, emberi erőforrás igény, hogy kivigék ki azt a... Nézze, ki az igazság az, hogy most valaton Lellének a polgármesterek kéne, hogy aki elmondja, hogy a helyzet az, hogy, és akkor össze lehetne vetni igen. azt, amit ön mond, hogy éppen volt-e rendelkezésre álló erő, vagy sem. Hát tökéletesen értem, amit mond. Ezzel együtt azt kell, hogy mondjam, hogy... Jó, oké, igen. Na, mondanék még valamit két héttel ezelőtt a Kishegyen, ami ott a leléhez tartozó borhegy. van egy pillanat, egy a fantasztikus... van leléhez valami kötődése? Igen, igen, van egy, van egy apartmanom, uh -huh. kb. tíz éve, uh -huh. és nagyon megkedveltem lelét, az előtt szinte sose jártam Nem arra. Nem ez egy jó hely, igen. Na, szóval a Kishegyen egy, egy fantasztikus... Fa, kortyok és falatok néven négy helyszínen, négy helyszínen két-két borászat és étterem, és nagyon jó idő volt ott is, e, hát a délután jó órákra már elképesztő tömegek voltak. A, hivatalosan délben kezdődött, én ott próbáltam tájékozódni, hogy, hogy jutok oda föl autó nélkül, a vasútállomásnál, ahol a buszállomások is vannak, ült négy ember, akik akkor szálltak le, nemrég a vonatról, a Pestről jöttek, a Garamvári Borázt ismerték, és ahhoz is jöttek a rendezvény kapcsán, de most senki semmit nem tudott, ezt csak meg, ja nem volt semmi képlakátolva a, a, sehol az egész városban, ezt csak jött egy kis busz, és arra rá volt írva, hogy óránként megy a kis kishegyi rendezvényre, de mondtuk, hát valahol nem lehetne ezt kiírni, hogyha leszállok a vonatról, vagy jön arra valaki, hát, hát ilyenkor szabad ilyenkor nem tud senkit értesíteni. Én mondom, akkor vegye le a buszról a hátsó ablakon lévő cédulát, mert elég ha előad, és tegye ki a busz Na jó, hát akkor erre ő ezt kitette, tehát ezt így, így megoldottuk. Jó, azt kell, hogy önnek mondjam, hogy ez kelet tehát a mencelnél, tehát. hogy a formannál az ugyanígy lenne, Egy, vegyük akkor Trencsény, Trencsényben fel akartam menni a várba. Na most azt az íg adta a világán semmi nem jelezett, hogy hogyan kell felmenni Trencsénybe a várba. Én különböző módozatokat találtam, kalandparkba mentem, nem volt olyan hely, ahol én nem mentem volna el Trencsénybe, de nem lehetett feljutni. Aztán megkérdeztem két embert, ott kalapáltak valami, szintén valami műkövet, ott is folyik ez a műkővadászat. És azok aztán annyira készségesek voltak, hogy sikerült engem beterelniük egy olyan útra, ahonnan aztán ki kellett jönnöm, mert majdnem felmentem autóval a várba, de oda nem lehet felmenni autóval. Úgyhogy a végén a szó szoros értelmében egy olyan beszűkülő útban találtam magam, hogy az autó szélesebb volt, mint az út, úgyhogy onnan vissza kellett tolatnom, és ugyanaz járt a fejemben, vagy a fejünkben, hogy vajon, miért nincs egy kírás, de aztán kicsit arra gondoltuk, hogy milyen jó, hogy néhány embernek nincs ez a kiírás mert ott visszafelé tolatni nem volt egy nagy élmény, de ez így kelet európa. Igen. Igen. Ha, még, ha még kapok egy tercet, Kap. egy teljesen más téma, de ez is Balaton Lenném. Most így a partmenti részen, tehát a vasúttal a Balaton felé, ahogy biszegézgetek, minimum 300 akár különféle uh -huh. méretű házatban. Uh -huh. Ami azt jelenti, hogy az a, az a nyárikor, hát ez közvetlenül a, a múlótól e, vele felsőre, meg boblár ah. felé utat, uh -huh. meg egy-két mellékutat. Uh -huh. Hát például az, az egyik nagy telken 150 lakás épül uh -huh. négy darab házban uh -huh. a parton, négy, négy darab, négy emeletes házban. Na most, a, szóval egyszerűen én azt értem, hogy a, ezt az egész uh, uh, nyári, tavaszi, téli, őszi uh, forgalmat, hogy fogja ez növelni, és egyszerűen nem jut be, vagy, vagy nincs rá pénz, de állami beavatkozás kéne arra, hogy legalább két-három, falunként, vagy városonként valami velmesz lehetőséget, vagy olyan dolgot is építsenek, ami, ami szolgálja azt, aki ott megvesz egy lakást. Mert egyébként lele, szeptember elejétől, május közepéig tök mindig. Igen, ilyen ugye van siófokon. De ki, de ki, most épül oda minimum plusz 300 lakás, Ezer emberrel, aki nem fog lemenni, ugyanúgy nem fog hozzájárulni a helyeknek a forgalmához, csak nagyon rövid ideig. Nézd, ezek, Viszont ha ezek, lenne ezek, legalább ezek, egy wellness, ezek dolog, ki szoktá, akkor ezek kiszokták sokan... ki termelni magukat. Tehát azért az, aki meglátja ebben a lehetőséget, előbb-utóbb fog odaépíteni egy ilyet. Hát remény, Reménykedünk akkor. Köszönöm szépen, nem hiszem, hogy ez az állam dolga lenne. Annyi dolga van az államnak szegény. Ez most nem jó? Túlívei. 0614890999. És 0367 bármilyen témában. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Azért a Nyugat-Európa felé el szeretném mesélni, hogy a horgászatban is vannak ilyen tilalmi idők, hogy melyik naptól, melyik napig lehet horgászni bizonyos a halfajokra, és aztán néhány évvel ezelőtt rájöttek arra, hogy csak mondjuk van egy ilyen május elsője, négy napos ünnep, akkor az nem olyan szerencsés, hogyha a horgászokat még három napig ott tűkön állnak, és csak állna szabálytalankodnak a szabálytalankodnak, akik szenvedélybetegségbe szenvednek, és hogy a halaknak ez a három nap már nem oszt, nem szoroz. És akkor azt ne ki, legyen ki, ilyen, hogy figyelj, ha ön lenne hal, akkor biztos másképpen gondolná. <gül> igen, igen. És, és akkor azt találták ki, hogyha nap van a, a, a tilalmi idő kezdete előtt, akkor az első pihenő napon már uh, lehet horgászni, tehát itt most a jelen esetben már is el lett volna a balin meg a süllőrel való horgászatnak az első napja. valaki küldött Balaton Lelléről egy e-mailt Lelle, a hotelek a Honvéd utcában épülnek, ahol épp önt hallgatom most, írja xy aki férfi. Ez egy másfajta csoda, mint amire tegnap utaltam, ugye a Dági tragédia kapcsán, de a Szent Lajos Király higgya a maga formájában a maga tapintatos formájában szeretném felhívni szíves figyelmüket, hogy ma is jelen van. E, semmi más nem kell, drága barátai, mint egy frekvencia. Egy érdeklődő, kicsit hűlődő műsorvezető és a világra nyitott hallgatók. Így, nem fettítl ebben a sorrendben. Jó reggelt. Végre csak a horgásznak szeretném izenni, hogy a hal nem szabad halat hinni, A kifogott halat ugyanis tilos eladni. A horgászoknak meg kell lenni a halat, vagy visszadobni. Értettem. 061 4 8 9 0 Ma a 2018 május 3-a csütörtök van, 8 perc múlva lesz 8 óra. Ez a kéfejjáncsi minden, amit aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fiala János műsorra. Eljelhetőségem 061 489 és 063677-1161. Övidesen Benedek lesz a vonalban, aztán Wintermantel Zsolt, aztán Ugi Attila, utóbbi kettővel önök is beszélgethetnek holnap, Persányi Miklós, Navracsics Tibor, Karácsony Gergely, Bácska János. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! A lelei úrnak a, ugye többek között azt éreztem ki a hangjából, hogy rugalmatlanságot érez a, a lelei önkormányzat kapcsán, hogy miért nem bírják négy nappal előre hozni azt a bizonyos strandszezont, De, és ők ugye egy hivatal, vagy állam, vagy nem is tudom micsoda, én azon szoktam ezt kicsit tovább bírva, vagy erről eszembe jutva, Elcsodálkozni, hogy az abszolút magánszférában dolgozó, például gumisok, autógumival foglalkozók, azok, amikor itt a főszezon beesik, és mindenki próbál téliről a nyáriról télire átállni, hát elvét, a mi környékünkben elég sok gumis van, elvét, találok olyat, amelyik szombaton hajlandó dolgozni, hát pedig ugye más napokon, meg mindenki más dolgozik. Én értem, hogy neki kísér hétvége, de ha én magánvállalkozó vagyok, és szezon van, akkor Hát nézze, ebben feltétlen igaza van, emögött egyetlen egy dolog húzódhat meg, az, hogy megengedheti. Hát igen, én meg ezen megdöbbenek, mert azt gondolnám egy ilyen eléggé szezonális szakmáról. Ez, ez olyan, mintha a a Balatonparti vendéglátóipar mondjuk... Nem, évet, hiszem, hogy tehát, nem, de nem, nem hiszem, hogy hasonlatot kéne mondani, én tökéletesen értem azt, amit mond, ráadásul szerintem igaza is van, de annyiban nincs igaza, hogy amennyiben ott az a gumis azt mondja, hogy oké, okay, rendben van, de neki igen, megteheti. untig eleget, megteheti, ő öt napig dolgozik, tudom is én, tizenkét órát, elnézést, leszárja azt, hogy valaki szombaton ér rá, jöjjön el hétfőn, neki is van egy élete. Hogy így van-e, vagy sem, nem tudom, de nyilvánvalóan, hogy nem -e a saját maga ellensége. Én azt mondom, hogy értem, értem, de nem értem. Tökéletesen igaza van, csak az a helyzet, hogy vannak olyan igazságok, amivel nem lehet mit kezdeni. Én, hát, és ő diktál, hát, én, én nem akarom neki kitalálni, hogy neki mi a jó. Hát nem bánkod. ő diktál, őnek meg kell találnia azt, akivel ezt meg tudja oldani. Hát, megtalálom, csak ugye ott akkor sokkal jobb a zsúfoltság, tehát három hétre előre kell időpontot, vagy három hétre előre, előre időpont, amit. Kibíró, csak nem örülök neki. Hát értem én az embert, aki azt mondta, hogy dolgozom egy, egy héten, hét napot, vagy öt napot, akkor nem akarok dolgozni hatot, és ha ezt meg is teheti ráadásul, mert, mert abból az öt napból úgy megél, hogy nincs szüksége arra, abba a négy hét végébe, kétszer négy-öt hét végébe, amikor, szezon, amikor a nagy szezon van. Azt mondani, hogy akkor belehúzunk gyerekek, és aztán nyáron úgyis lógatjuk a lábunkat, mert akkor egy befektetés. Önökében teljesen elég... igaza van, de én szeretnénk egy új lapot nyitni, amiről mi az elmúlt időben nem beszéltünk, holott Ez ne, ezt nem lehet elfelejteni. Tehát azért az, hogy egy újon, tehát ugye volt egy világválság, azt megszenvedtük. Az a konjunktúra, ami most van, arról valójában olyan szemérmesen hallgattunk, mert ugye az olybát tűnne, mintha a Fidesz dicsérnék holott. Tehát a kettőnek az íg a világán semmi köze nincs hozzá. Ugye az, hogy nincs munkaerő, az, hogy adott esetben egy bolt nem nyit ki, vagy olyan embereket alkalmaz, akik nem értenek hozzá, az ugye egy olyan jelenség, amivel az elmúlt időben nem nagyon találkoztunk. Én legalábbis nem emlékszem rá. Persze, persze. És utána én egy lakásfelújításon vagyok helyjel túl és van az építőiparban néhány tervező ismerősem, mondjuk ha csak az építőipart mint klasszikus és visszatérő témát hozom, hogy nincsen ember jaj igen? Hogy, hogy nincsen ember, az világos most valamiért is hangzok igen, mert közben lett még egy hallgató figyel. És, és ugye ugyanezt mondják a vendéglátóiparról hogy mindegyik hát fezelába legyen és majd, majd valahogy megtanítják főzni de látja, hogy milyen érdekes dolog, hogy erről egyáltalán nem beszélgettünk az elmúlt időben jó reggelt jó, igaz, kívánok. Igen, egy dologról szeretem, nem ez az egy dolog foglalkoztat, de ez az egy dolog mindig fölbe bennem, hogy amint valami ünnep van, amit valahogy el lehet úgy sütni, hogy beszélakni hogy valami másnakokkal, és akkor egy teljes kvász jön ki belőle, mert az előző szombaton, amikor dolgozni kellett, nálam úgy van, hogy mindenki szabadságon van, a bejövő e-mailek száma minimális volt. És megjött ez a négy nap. Igazából a kereskedelem végig dolgozott, mert dolgozta a szombatot, dolgozta a vasárnapot, dolgozta a hétfőt. Egyedül a keddi napot az, ami szünet volt. Egyedül, akiknek ez ohat jó, az az állami hivatalnokok, mert ott semmilyen nincsenek tekintettel. Szerintem ez a négy Jó reggelt! Jó reggelt! Ahó. Én itt vagyok, csak miért mondja, hogy igazságtalan. Azért, mert, mert ez nem csak az állami hivatalnokoknak jó. Ha nem, még kinek mondja őt. nekem. Hát... Nem is értem. Az, hogy zűrzavar jön létre ezzel a négy nappal, ezt értem, ezek a ledolgozások is hülyén festenek, de hogy ez csak az állami hivatalnokoknak lenne jó, azt nem is értem. Jó reggőt. Jó reggelt, Orváth Péter. Hát, hogy Gyorgy Javidzs, hogy bennezzel beszélgetni különböző a következő percekben. Mondd már hogy csodálom azt a türelmét előrevetítve, hogy most fog beszélni erről a múlt heti rozóktól, mert engem a hideg kiráz a nőtől, a kis Én ezt értem, írócsokta. Péter, de még mielőtt ebben elmerülnénk, azért azt a történetet e, alaposabban kéne megismerni, hozzátéve, hogy van némi lelkismeretfordulásom, hiszen amikor egy hete beszéltünk, akkor ez már egy tudott történet volt, legfeljebb a teljes terjedelmét nem foglalta még el, úgyhogy ez ügyben van bennem némi, lelkiismeretfordulás, szakmai lelkiismeretfordulás, azt pedig, hogy hogyan lehet együtt dolgozni olyan ligetvédőkkel, akinek az identitását érdemes lenne mélyebben megkutatni, e tekintetben van bennem kísértés, és miközben erről a kísértésről beszélek, azért engedtessék meg, Péter, az hogy ha jó ügyet szolgálnak azért, ha nem szolgálnak jó ügyet, akkor pedig amiatt önmagában olyan fizikai erőszaknak ne váljanak áldozatává, ami talán nem talán megfelelő rész aláhúzandó indokolatlanul történt. Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy indokolatlanul történt a volt héten. Tehát ez a történet amiről rövidesen szó esik, ehhez azért nem nagyon érdemes konyhakéssel hozzányúlni. Lehet, de hát ott idegek sérülnek. Mindenféleképpen sérül valami, de azért, ha az ember finomabb műszert vesz elő, akkor... És Péter, még egy dolog. Ez ugyanaz, mint amiről te beszéltél Bácskai János kapcsán Baranyi Krisztinával. Tehát van egy olyan amiben az embernek együtt kell élnie a saját ellenzékével, amelyik szakszerűen vagy nem szakszerűen működik, hozzátéve, hogy van olyan szituáció, ahol az ember saját ellenzékkel könnyen lehetséges, hogy a saját főnökévé válik. Ugyanez a városlégedben természetesen nem áll, de elvitatni annak a jogát önmagában a létezésükből fokadóan, amit ők csinálnak, az nem szerencsés, a következő napokban, hetekben próbálok ezügyben több beszélgetést is lefolytatni. Van-e még bárki bemondandó? 061 489 vagy egy Az a daf ami benned van Péter, azt ismerem, az bennem is megvan, de azzal nem árt néha óvattal bánni. Az óvattal bánni, ez úgy szól, kedves fialaur, bár én saját magamról ritkán szoktam így beszélni, most bennem a Dafke szól. Attól persze még lehet az embernek igazán Van érdeklődés a kettőnk beszélgetése iránt, miközben a Trump-al kapcsolatos hírekről, sosem tudom eldönteni, hogy azt valami fake news gyártja, vagy tényleg igazak. Szóval, amikor arról van szó, hogy itt mennyire megbolondult a világ, akkor nagyon sokan mondják, hogy oké, okay, rendben van, de Amerikában is, és akkor az nem tudom, az olyan, mint a fosztóképző. Tehát, hogy Amerikában megbolondult a világ, akkor végül is, hát mit, mit, mit nekünk, ha nek, nálunk is egy kicsit megbolondult, van, az tényleg elképesztő. Most például itt az orvosával kapcsolatos hírek, amelyekről tegnap is olvastam. Nézőpont kérdés, hogy az embert mennyire szórakoztatja az, ami van. Hogy tetszik lenni? Köszönöm szépen, tökéletesen. Tetszik tudni azt, hogy délután találkozunk? Így van. A van némi lelkismeret furdalásom, mert amikor mi a múlt héten beszélgettünk, akkor már az a bizonyos történet, ami az elmúlt héten itt végig az mögöttünk volt, nem volt szándék bennem, hogy kihagytam, és annyiban nem bánom, hogy kihagytam, hogy most teljesebben tudunk róla beszélni, a délutáni találkozunknál is majd szóba kerül. Tenap SMS-t váltottam Fekete Péterrel, aki úgy tűnik, nem egyértelmű, de úgy tűnik, hogy a, a cirkuszból egy másik helyre megy vezetőnek, ami azt jelenti, hogy Marad ismerős ebben a kulturális közegben, elfugatlat, hát, hogy fogalmam nincs, hogy elsimorra vár-e valami vagy sem. Ez pedig hát ugye közvetve téged is érint, hiszen e, a, ami a cirkuszt illeti, az a Városligethez tartozik. Hát a cirkusz integráns része természetesen a Városligetnek. Noha a Városliget CRT beruházása nem terjed ki a cirkusz megújítására, de úgy, ahogy a ligeti intézmények között a koordináció folyamatos, tehát ugye az állatkerttel, vagy akár a betestdakórházzal, természetesen a fővárosi nagycirkusztal is folyamatosan egyeztetünk, hiszen az világos, hogy függetlenül attól, hogy ki a projekt gazda, azért a felhasználók oldaláról, a látogatók oldaláról, a Városliget az egy szigorú egységet képez, és ebben teljesen mindegy, hogy a hányatatott Sorsú de a Hunyad várában működő mezőgazdasági múzeum, az éppen a földművelő utitárcához tartozik e és az összes többi intézmény pedig éppen az MM-hez. Tulajdonképpen aki a ligetbe jön, az egy olyan komplex élményre vágyik, és egy olyan komplex sortimentből szeretne választani, aminek része természetesen. Az a fővárosi nagyszirkusz, ami szakadt Péter munkássága kapcsán az elmúlt időszakban is egy jelentős változáson ment keresztül, és azt hiszem egy nagyon izgalmas irányba indult el. Ugyaneg annyiban nézősége. van jelentősége, hogy neked is van olyan, tehát mindenki aláfölői rendeltségi viszonyban van, a maga Városliges ZRT így az MM-hez tartozik, ha ez nem is egy megfelelő kifejezés, majd kiavítasz, ha rosszat mondok, és hát az ottani személyi változások óhatatlanul befolyásolják az összes projekt sorsát, nem feltétlen érdemben, de ő magában abból adódóan, hogy emberek kicserélődnek vagy kicserélődhetnek, az azért az egyes projektek üze, üzenet, vagy üzlet vagy üzemmenetére akár másra is kihatással tud lenni. Így így hoztam tulajdonképpen Ampassan szóba Fekete Pétert. Hm. Tulajdonképpen igazad van. Ugye itt egy egészen érdekes dologról érdemes egy mondatot váltani, és az pedig az, hogy a Városliget ZRT esetében a tulajdonosi joggyakorló, az az EMMI, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, nem gyakori egyébként a magyar közigazgatási struktúrában, hogy így legyen. Általában a nagy volumenű fejlesztések és beruházások azok a fejlesztési minisztériumhoz vagy a miniszterelnökséghez szoktak tartozni. Természetesen az emmén belül is azért számtalan beruházás zajlik, hiszen az egészségüttől kezdve a kultúrán át az oktatáspolitikáig ugye minden az ember minisztérium alá tartozik. De a városliget, ugye, mint kiemelkedő kulturális beruházás lóg ki ebből a sorból. Én azt hiszem, hogy ebből a legfontosabb, amit látni kell és érteni kell, az a kormányzati szándék, hogy itt egy átfogó, komplex kulturális szövet megújításáról van szó. Tehát, hogy ez nem nettó ingatlanfejlesztés, nem nettó parkfejlesztés, hanem ennél sokkal több, hogy maga a téma, a kultúra magasabb szintre emelése van a fókuszban, és ez egy egészen szimbolikus dolog hogy az EMI alá tartozik a Városliget ZRT ebben a kérdésben, mint ahogy egyébként a Fővárosi Nagy Cirkusz is. És ilyen szempontból valóban nagyon fontos kérdés, hogy az a munka, amit most már hat évvel ezelőtt megkezdtünk, az milyen ritmusban és milyen támogatottság mellett tud tovább menni ebben az emminek és az EMI személyi állományának természetesen kiemelkedő szerepe van, de én úgy látom, hogy ez sem a múltban, sem a jelenben, sem pedig a jövőben nem merül fel kérdésként. A Városliget megújítása az egy olyan öz budapesti nyugodtan mondhatom, hogy ös nemzeti ügy, aminek a kormányzati támogatottsága és a minisztériumokból a támogatottsága megvan. Ugye, ami a kormányzati támogatottságot illeti, azt az ember zömében tapasztalja, néha elbizonytalanodik, de a tekintetben aztán mindig történik valami, ami a lakossági támogatottságot illeti, az egy egészen másik dolog. Maga a Városliget egy politikailag szimbolikus tévé változott terület, amin nem lehet segíteni, nyerhet a Fidesz öt negyeddel és kikaphat ötöddel. Ezen már változtatni nem lehet, ezen egyetlen egy dolog tud változtatni, és ez nyilvánvalóan semmi más, mint az idő, amely nem egy kormányzati ciklus, és nem is kettő, és természetesen egy olyan választiget, amely már nem egy építési terület arcát mutatja, hanem elkészül, hogy az majd mennyire váltja be, hogy ezt szoktál mondani a hozzáfűzött reményeket, arról ma, szerintem 2018. május 3-án csak reményeket lehet fogalmazni abban nem érdemes elveszni. Azért van, azt gondolom, hogy egy-két kapaszkodunk ebben a kérdésben. Hogy egy egészen konkrét példát hozzak, ugye, ami engem is teljesen meglepet pozitív értelemben, az a Múzeum románcsarnokának. Igazad van, erről mind, me, meg annyiszor beszélünk, ezek mind-mind olyan jelenségek, amelyek sok mindent igazolnak, de hogy ez egész majd hogyan fog üzemelni, ahhoz az egésznek kész kell lenni. Ezt minden alkalommal megbeszéljük, hogy a románcsarnoknak mekkora volt a látogatottság, és ebben minden alkalommal igazad van, de, mint nagyon jól tudjuk, egy organizmusban, ha az egyik része nagyon jól működik, de a másik más részeivel problémák adódnak, vagy más részeivel problémásnak látják az emberek, akkor érdemes megvárni, amíg az a innováció, amihoz zajlik, hát ha nem is jut, de befejeződik. Az unikális innovációknak ez nyilván mindig sajátja, nehezen benchmarkolható, de azért pont tegnapi napon egyeztettem az egyik legfontosabb turista buszosokat is tömörítő érdekvédelmi szervezettel, és ez a diskurzus zajlik, és még zajlani is fog egy darabit. Ugye a turistabuszok sokáig az 56-osok terén, majd aztán a műcsarnok előtti parkolóban álltak meg, az is világosan kiderült, hogy ez egy kellően divers társaság, hiszen van, akik innen indítják a túráikat, és vannak olyanok, akik csak 15 percre vagy 20 percre megállnak, leszállnak a hősök terén, fotózkodnak, és mennek tovább a városnéző túrára. Tehát az ő helyzetük és szerepük a Városligetben és a városban az egy különösen érdekes dolog. Ugye a turistákat most nagyon leegyszerűsítve mindenki szereti, a turistabuszokat meg tulajdonképpen senki. A turistabuszok parkolása, parkoltatása legyen szó a Citadelláról, a Várról, a Kossuth térről, a Bazilika előtti térről, vagy éppen a Városligetről az mindenképpen egy nehéz kérdés. Erre próbálunk egy kompromisszumos megoldást találni, de ami miatt idehozom ezt a kérdést, az pont a Kossuth tér példája hiszen négy vagy öt évvel ezelőtt emlékezhetünk arra, hogy a Kossuth tér tulajdonképpen egy nyilvános parkolóként üzemelt, a környező utcákban a forgalom is hatalmas volt, és természetesen a személyautóforgalom is hatalmas volt. A Kossuth tér teljes átépítése és megújítása, ha nem is olyan léptékben, mint a Városliget megújítása, de mindenképpen egy városkép szempontjából fontos beruházás volt. Egy teljesen új Kossuth létre, egy teljesen új struktúrával, és természetesen a, azokat a reményeket, amiket korábban a kossuth kapcsolatban tápláltak, hogy ez egy olyan központi lokáció legyen itt Budapesten, ahol minden turista el tudja készíteni azokat a fényképeket, a parlament belárat a oldalról, nem csak a oldalról, amelyek Budapest hírét viszik a tágabb világba, ez meg tud most is történni. Tehát, Azért ezek a beruházások valamilyen szempontból prognosztizálhatóak, hogy milyen tömeghonzó hatással fognak bírni, és milyen lesz ezeknek az elfogadottsága, akár a nemzetközi térben, akár az itthoni térben. Én azt gondolom, hogy mostanra azok a hangok, akik a Kossuth tér átalakítása ellen tiltakoztak, azok nem, hogy halkultak, hanem gyakorlatilag teljesen el is haltak, és meggyőződésem hogy ez a Városliget esetében sem lesz másként. Ki fog derülni. Azok a kérdések, amelyeket én fölteszek, azokban olyan válaszokat szeretnék tőled hallani, amelyek alapvetően azzal kapcsolatosak, ahogy ezt te megélted. Hogy ebből mit hozott le a média, hogy ezzel kapcsolatban ki hogyan nyilatkozott, az fontos, Múltkor beszélgettünk csütörtökön, szerdán volt ez a bizonyos konfliktus a digetvédők és a Walton Security között. Te diplomatikusan vagy nem diplomatikusan nem említetted, én sem említettem. Néha benne velem fordulni, hogy utólag eszembe jut, hogy végül is mind múlik az, hogy valaki szóba hozza -e valamit, ami nem a riporternek vagy a műsor egyik készítőjének a szándéka. Ugye én szándékosan szoktam azt mondani, hogy én emberekkel beszélgetek, mert a beszélgetés az egészen más, mint feltétlen interjút készíteni. Ugye egy beszélgetésben nem szokták azt visszakérdezni, hogy mi a kérdés, mindegy. Most már nem tudom mit tenni, múltkor kimaradt. Azt kérdezem tőled, hogy erről a bizonyos szerdai esetről te mikor és milyen körülmények között értesültél? Gyakorlatilag azonnal, hiszen maga ez a, az eset, ez az én irodám ablaka előtt történik, tehát én ezt élőben végignézem. Úgyhogy természetesen onnan a Néprajzi Múzeum építkezésétől a kollégák azonnal jelezték, de ettől függetlenül az ezt megelőző néhány órában is folyamatosan láttam, hogy mi az, ami alakul és mi az, ami történik a Néprajzi Múzeumnál. A legfontosabb dolog, amit ennek kapcsán szeretnék dupla piros vonallal aláhúzni, hogy a jogszabályok betartása mindenkinek kötelezettsége. És nem akarom megkerülni a kérdést, ez vonatkozik a Városliget ZRT-re, és a Városliget ZRT összes szerződött alvállalkozójára, sőt az alvállalkozók alvállalkozójára is. Úgyhogy ebben a konkrét ügyben ugye a rendőrség eljárást is indított. Nyilván az a helyzet, hogy a rendőrség meg fogja állapítani, hogy mi az, ami történt, és a megfelelő ö, szankciókat érvényesíteni fogja. Ez nem kérdés ebben az ügyben. Ugyanakkor azt kérdezett, hogy mi az első, ami ennek kapcsán eszembe jut. Az, hogy egy ilyen sajnálatos eset, az végigszántja a teljes magyar médiát, és az egész városszigetberuházás beruházás kapcsán egy ilyen ügy, ami kétségtelenül fontos, mégis bizonyos értelemben érdemes a helyi értékén kezelni, sokkal több fókuszt és figyelmet visz el az igazán fontos dolgokról. Én azért, hogy méltatlannak érzem azt, hogy itt, e, itt több mint száz ember dolgozik főállásba ennek a projektnek a sikerén, és szága több ezer embernek ad munkát éveken keresztül a Városliget teljes átalakítása és megújítása egy őszintén azt hiszem pozitív cél érdekében, hogy egy egészen más minőségű Budapest, egy egészen más minőségű városziget jöhessen létre. Nincs az a hatalom, ami ennek a pozitív üzeneteit bármilyen szempontból öm, versenybe tudja állítani azzal, amit egy ilyen szerencsétlen eset hoz. Hogy ez jól működik-e, hogy beszéljünk-e itt most az első mondatot kapcsán Trumpról és a fake newsról és a valóságkországban, média viszonyokról azt gondolom, hogy nem kell, de ez az első, ami ennek kapcsán eszembe jut, hogy az ilyen szerencsétlen eset az valóban valóban sokkal nagyobb figyelmet kap annál, mint amit maga, maga a projekt. Délután, amikor találkozni fogunk, én számtalan dologban meg fogom tőled kérdezni, hogy miben bírhatom a te segítségedet a tekintetben, hogy különböző emberekkel beszélgessek, és ez a helyzet megérthető legyen ahhoz, és ebben a mai beszélgetésben tízes skálán szerintem a hármasig sem fogunk eljutni. Ugye ahhoz, hogy ezt érteni lehessen, ahhoz valójában egy jogi helyzetet kellene tudni pontosan leírni, értelmezni, és abban a feleknek a jogosítványait megérteni, nevezetesen van egy kivitelező, és vannak ligetvédők. Ugye, hogy a ligetvédőknek a szándékai politikaiak-e, szexuálisak-e, környezetvédelmiek -e, vagy tényleg ligetvédők, ez egy nagyon fontos kérdés, de ezet, ettől tulajdonképpen, a tulajdonképpen az fosztoképző, el lehet rugaszkodni. Arról van szó, van egy maroknyi, vagy nem maroknyi csoport, akik ezt a beruházást meg akarták akadályozni, jelenleg pedig próbálják a maguk sajátos módján moderálni. Valójában semmi más nem szeretnék megérteni az elkövetkezendő napokban és hetekben. Kinek milyen jogosítványa van, mi az, amit megtehet, és mi az, amit nem. Mert látható módon, és ez ugye sajnos nem az első eset, e tekintetben a Városliget Project majd egy későbbi jogi tanulmánynak lehet a szülőterületen. Nagyon érdekes kérdés, és nyilván jogeszként különösen izgalmas számomra a gyülekezési törvény kapcsán fölmerülő lehetőségek, és a gyülekezési törvénynek a gyakorlati jogértelmezése, Ugye azért azt fontos tisztázni, hogy ami itt történik, az egy, az egy maroknyi csapatnak a masszív ellenállása a projekten szemben. Ezek az emberek meggyőződésem, hogy azt elérni, hogy a Városliget projekt az más irányba haladjon, vagy más módon történjen meg, ez a szűk kisebbség nem tudja, viszont több millió forintról tudja drágítani a beruházást. Tehát azért ők konkrét károkat okoznak, ők konkrétan olyan többlet biztonsági intézkedéseket indukálnak, amik tíz, vagy adott helyzetben száz forintot. valószínűleg a, a, a, a maga szemszögéből igazad van, de látni kell tudni, e, ugye mi gyakran találkozunk, vagy ha nem is olyan gyakran időnként találkozunk, e, megbeszéljük azt, hogy ez egyébként egy, egy nagyon rendes idegpróba, és a maga módján egy társas játék, miközben az ember adott esetben te nem így képzelted, én pedig amikor erről közvetítek, akkor azt nem tehetem meg, hogy erről megfelelkezzek. Uh, ahhoz, hogy a tízesből a hármasig eljussunk, ahhoz azt kell tudni tisztázni, hogy van egy építési terület, ahonnan kijönne valamilyen gép, kijönnének emberek, uh, ezt meg akarják akadályozni. Hogy most ez a fa átültetéssel kapcsolatos, vagy bármi mással, ezt is el lehet felejteni, természetesen a konkrét esetben van jelentősége, de maga a jelenség szinten van. Így van egy építési terület, amit egyetlen egy helyen lehet megközelíteni, uh, és annak a területére a ligetvédők demonstrációs engedélyt kérnek, és ahogy tapasztalom, az esetek zömében kapnak. És akkor kialakul egy egészen képtelen helyzet, hogy van egy építési terület, amely de facto nem megközelíthető, illetőleg nem elhagyható, és a kérdés az, hogy ez egyébként jogilag eh, hogyan rendezhető, ugye, én a rokon történettel már egy párszor előjöttem, amikor Gulyás Gergely beszélt arról a sátortáborozásról, eh, ami a Parlamentnél volt, és ahol a gyülekezési törvénynek a reformját megfogalmazta Ujás Gergé, de azt mondta, hogy ez nem időszere a választások előtt. Most lehet, hogy a városligeti történetek okán, vagy más történetek okán változtatni fognak a gyülekezési törvényen, de ha ez változni is fog, akkor annak a hatályosulása azért inkább 2019-re várható, mint 2018-ra. Az a padhelyzet, amely, amelyet jogilag leírtam, és amelyet ha rosszul írtam le, akkor javítské, és ha jól leírtam, akkor pedig fogadjuk el, hogy ez van, ez hogy feloldható? Hogy oldható fel? Jól írtam le? Tulajdonképpen a lényeget igen. Tehát ma Magyarországon a jogszabályok azok valóban nem teljes mértékben adnak választ erre a kérdésre, ami jelesül a közterületen történő beruházásoknak a kérdésköre. Ugye a gyülekezési törvény lehetőséget biztosít bármilyen időpillanatban, demonstrációra. Én azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb alkotmányos alapjog, ezt elvitatni természetesen senkinek nem szabad, és egyáltalán nem is cél. Ugyanakkor, és ennek egészen speciális válfajai is vannak, tehát például azonnali demonstrációt is be lehet jelenteni, ezt tulajdonképpen úgy kell elképzelni, hogy sétálok a oktogon és a Blahaluisa tér között, és egy hirtelen ötlettől vezérelve leülök a hatos villamos vonalára, és azt mondom, Jó, hogy már pedig Az, az, az a tekintet, hogy maradjunk itt. Ez a, ez a mostani helyzet, ez hogyan kezelhető, hogyan nem kezelhető? Nem túl túljogászkodni a kérdést, de itt a versengő alapjogok kérdéséről van szó, amiről az Alkotmánybíróság már több esetben is hozott határozatot, és felszólította a parlamentet az elmúlt tíz évben többször arra vonatkozóan, hogy ezt jogszabályi szinten rendezze. Ugye itt Két különböző verseny egymással, a gyülekezéshez való jog és a munkavégzéshez való jog. A Városliget ZRT-nek, illetve a szerződött alvállalkozóinak természetesen joga van a szabad munkavégzéshez, és akkor, amikor valaki a gyülekezési törvény alapján demonstrációt jelent be, akkor azt kell mérlegelni, hogy ez a joggyakorlás, amit a demonstrációt tartók a gyülekezési törvény alapján gyakorolnak, ez visszaélésszerű joggyakorlás, vagy pedig egy érvényes joggyakorlás, amit valóban más módon nem lehet, eh, ahol más módon nem lehet véleményt Ennek bírósági története van, vagy bírósági története nincs? Mondom, egészen alkotmánybíróságig menő bírósági Nem, története. Ennek itt most konkrétan, tehát valaki kap engedélyt egy olyan való demonstrációra, ahol egyébként erre kéne haladni. Ennek a jogi státusza Ma ezek szerint kettős, a Város úgy gondolja, hogy a munkavégzéshez való jog biztosítja ott a gépek közlekedését, a ligetvédők pedig úgy gondolják, hogy nekik joguk van ott ülni, miközben egy helyen két dolog nem lehet. Igen. Itt azért a, érdemes azt a képet beégetni az emberek retinájába, hogy ez hogyan történik. A Néprajzi Múzeum építési területe gyakorlatilag a teljes felvonulási térennek kettő darab bejárata van, és itt egy ilyen macska egér harc zajlik. Tényleg már-már már ilyen taktikai játék jellegű a történet. Ha az a 8-10 ligetvédő, akik aktívan és rendszeresen és agresszívan részt vesznek a munkák és a folyamatok blokkolásában, az egyik bejárathoz mennek akkor a gépek megpróbálnak a másik oldalon kimenni, ha a másik oldalon blokkolják az építési forgalmat, akkor az egyik oldalon. Itt egy fizikailag azt kell elképzelni, hogy nincs szerint ismert 8-10 ember szaladgál az egyik bejárattól a másikig, és hirtelen törökülésbe ugrik a bejárat előtt, amikor ott egy ugye csak nagyon látszólagosan jönni. vicces, mert ugye a mi korábbi beszélgetéseimben is egyébként a videó, az interneten felelhető, tehát nem két embernek a tudásáról van szó, lehet látni olyan pattanásig feszült pillanatokat, amikor egy munkavállaló ordít egy jogvédővel, hogy ő a munkáját szeretné végezni, hagyják őt békén. A kérdés az hogy a rendőrség vagy bárki, amelyik hatóság ehhez a történethez már akkor viszonyul, amikor fennforgás van? Min múlik, nagyon... múlik, múlik az uh, György is, hogy van-e fennforgás vagy sem? Vagy fennforgás egyfajtában van? Fennforgás sokszor van, tehát uh, az a a jogi helyzet, hogy uh, 8-10 meggyőződéses tiltakozó jelentős mértékben lassítani tud egy... Lassítani, vagy megakadályozni? Megakadályozni nyilván nem tudja teljes egészében, hiszen a rendőrség szerepköre ebben óriási, hiszen ott a helyszínen a rendőrségnek kell... Eldöntenie, hogy ebből a két fontos alapjogból a véleménye. Én ezt értem de ahhoz, a hogy a rendőrség jogból... ezt el tudja dönteni, ahhoz eseménynek kell történnie. Így van. Önmagában Tehát, az, az, a... az a tény, hogy valaki mondjuk ott ül, és a terrautuk nem tudnak közlekedni, az eseménye. Az önmagában esemény, így van. Tehát azért ez normális. Aki okay, Van ez az esemény. Ki az, aki először cselekszik, hiszen erről már korábban is beszéltünk, hogy maga a valton hogy kerül képbe. Mikor kerül a valton a képbe, vagy bárki, aki egyébként ezt a területet őrzi, és mikor kerül a rendőrség a képbe? Ugye a személy és vagyonvédelemről szóló törvény elég világosan fogalmaz ebben a kérdésben. A vállalkozási területen belül a személy és vagyonvédelemről uh -huh. szóló törvény értelmében biztonsági jogosítványal, őrzővédelmi jogosítványal bíró cégek azok, akik arányos testi erő alkalmazásával... Ezért az, az ő jogkörük határa. gyakorlatilag az építési terület határán megszűnik. Így van. A ez, amit, építési... ami múlt hét szerdán történt, ez az építési terület határán belül, vagy kívül történt? Ez az építési terület határán kívül történt. A rendőrség ezért is intézkedett, és a rendőrség ezért is indított eljárást. Ugyanakkor ez sem teljesen exakt kérdés, hogy kívül vagy belül történt, mert bár ugyanaz incidens maga közterületen történt, ugyanakkor azok a gépek, jelen esetben faátítető gépek, amelyek megpróbálták elhagyni a területet, azok a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó jogtártynak minősülnek. Ez azt jelenti, hogy ezeknek a gépeknek a védelme, az természetesen a gép tulajdonost megilleti. Itt ez nyilván egy nagyon nehéz jogértelmezési kérdés, hogy ezek szerint, ha már fölmászik a tiltakozó a kamion belsejébe, akkor onnan arányos testi erő alkalmazásával kitehető, míg a kamion körbeállni egyébként nem szabad, és ezzel nem lehet biztosítani a kamionnak a szabad mozgását ezt kizárólag a rendőrség teheti, vagy tehetné meg, és egyébként a, a gyakorlat a ligetben, amiről egyébként kevesebbet szól a fáma, de amivel a hétköznapokban mi rengetegszer találkozunk, az az, hogy ugyanezek az esetek relatív békésen nyilván egyébként... Utolsó módon, kérdés, mert, mert folytatjuk majd, egyébként sejtettem, hogy eddig fogunk eljutni, én azt jól érzékelem, hogy a tévedés maximális kockázatából az ami ott a jelenlegi jogi szabályozás mellett van, azt, miután laboratóriumi körülmények nem előállíthatók, ahogy az élet nem az, ez valójában annak, tehát nem az, hogy az következzen be, mint ami a múlt héten bekövetkezett, de hogy ez egy konfliktusforrás, egy permanens konfliktusforrás, az tízes kállán tízesre van jelen, mert egyébként ez a történet jelenleg jogilag úgy nem kezelhető, hogy a káposzta is megmaradjon, és a kecske is jól lakják. Én ezt jól érzékelem. Jó Tehát, pillanat. hogy gyakorlatilag a szerencsén múlik az, bármennyire is rossz fogalmazás, hogy ezek a műveletek anélkül végrehajthatók, hogy arról az RTL klubtól kezdve a hírtévén keresztül az ATV-ig és a BBC-ig ne számoljanak be. Ugye az a helyzet, hogy nem szeretnék a politika ingoványos talajára tévedni, de azért itt egy nagyon erős politikai motivációról van szó. Tehát cél az, hogy az általad említett médiumokba itt balhéjelenjen jelenjen meg, itt professzionálisan képzett, kiképzett, vagy önképzett emberek szándékos provokációjáról van szó. Ezt azért fontos érteni, és nem érdemes megkerülni. Tehát az a helyzet, hogy két-három héten keresztül, folyamatosan provokálták a valton biztonsági őreit. Még egyszer kiemelném, ez semmilyen szempontból nem mentő körülmény arra, hogyha ők a jogszabály lehetőségeken túlléptek. De két-három héten keresztül dobálták őket, kiabálták, betörtek a területre, és szándékosan keresték azt a konfliktust, jól okaszlálható emberek. Én azt tudom mondani, hogy a jogszabályok szerint a helyzet nehezen, de megoldható, de teljesen ellentétes a Józanészszel az, ami a Városligetben történik. És ez egy érdekes feszültség a Józanész és a jogszabályokat találni. Jó, én a, a délután folyamán majd arra kérek téged, hogy amennyiben... Jó, ugye én amikor én együttműködöm veled, akkor azt a szó klasszikus értelmében teszem... Ö, szeretném, ha megújulna a Városliget, és szeretném természetesen, ha közben nem történnének olyan események, mint amilyenek történnek. Én szeretnék bizonyos dolgokat meg is, megérteni, másokat megismerni. Eddig nagyvonalúan lehetővé tetted azt adott esetben különböző nevek és telefonszámok átadásával, hogy megszólaltassak embereket. Legutóbb ilyen mély furás, a Petr az azbeszmentesítése kapcsán volt. Most megpróbálok, hát nem azt mondom, hogy egy hasonlót, ez nincs két egyforma történet, de megpróbálom megérteni és a hallgatóim számára egyértelművé tenni azt, amit egyébként nagy valószínűséggel nem lehet, hiszen az a politikai motiváció, amiről te beszélsz, az nagy valószínűséggel ebből a történetből nem kiszűrhető, és ha nem kiszűrhető, akkor mint az ételszak beleszi magát, és azonnal kivolhatatlan. Én mindent el fogok követni annak érdekében, hogy annyit mutassak meg belőle, amennyi lehetséges. Reméljük, hogy tisztulni fog a kép egy idő után, és reméljük, hogy egy idő után a jogszabályi környezet is felkészül arra, hogy a közterületen zajló nagy beruházások ez, ez, megfelelő. Valójában módon. ugye erre a legjobb szó, és ez a gyuban kitalálták annak idén talán a latinok, hogy ez egy irritált terület. Ez kétségtelenül, kétségtelenül így van, de azt hiszem, hogy részben, egészben, ez egy olyan unikális sajátja a Városliget megújításának, ami ma, a jelenben fontos, de a jövőben teljesen lényegtelen lesz. Jó, hát egyre a jelenben tartunk, akkor délután találkozunk, és akkor terveim szerint a jövő héten pedig folytatjuk. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állást. szia! Igazán nincs mit, szia! György Veredeket hallották a beszélgetést, a Városliget ZRT támogatta Mit Csak egy mondatot enged meg, hogy hálát adok a Jóistennek, hogy 1970-ben 18,5 ponttal nem vettek fel a jogi egyetemre engem, és az elmúlt közel 50 éve. Én ezt értem, Péter, ezzel együtt a törvény szankciói azok téged is érintenek, függetle attól, hogy a jogismereteid mire terjednek ki. A Facebook csoportnak pedig üzenem, hogy kezelve van Horváth Péter, legalább olyan mértékben, mint ők közöttük az a különbség, hogy Horváth Péter adja a hangját és a fizikai mi voltát is, a Facebook csoport pedig nem. Kedves Molnos csabánné nem az a kérdés, hogy ön egyébként ott meghúzódva a lakásában mit gondol a műsorról, hanem, hogy az ellen mit tesz egy olyan közegben, amely óhatatlanul kihat rám, annak következtében, megismerkedem a véleményével. Véleményel nem csak úgy lehet megismerkedni, hogy valaki betelefonál, hanem úgy, hogy egy olyan nyilvános csoportnak belenéz a beszélgetésébe, amire csak azért kíváncsi, mert visszajelzést akar kapni a saját munkájára, és aki ezt nem érti. Az vagy rossz indulatú, vagy hülye. Én monos csabáné esetében, esetében inkább a rossz gondolnék, mert mégse szeretnék egy idős hülyének nevezni. Bár az igény így meg voltna de ez miért Nulla hat egy Most megmutathatják, hogy élnek. Egy dolgot mondott, és egy dolgot nem mondott Gyorzsevisben ezek, amit szerintem felháborító. Az egyik az, hogy, hogy nem mondta azt, hogy jobbulás kíván, mert az, az, ő, a, az ő által vezetett egy szél alvállalkozója követte el és azt gondolom, hogy az, az látszik, hogy ott, hogy ott, hogy ott valami dolog ott történt, ami megengedhetetlen. A másik kimondta Expressis Verdis, hogy itt politikai provokációra van szó. Ilyet ő meg nem tehet szerintem abban a funkcióban mit vezérigazgató, Mert akkor átlépett egy másik hatát, és nem politikus. És próbál intelligensen mindig fogalmazni, de azért kibújt ez belőle. Szerintem ez egy politikai, folyamatos politikai provokáció. Hát ezt majd a következő alkalommal meg lehet tőle kérdezni, hogy jelen van egy bizonyítéka. Ez a beszélgetés már nem fejeződött be. Köszönöm. A műsort az Újpesti Önkormányzat támogatja. Jó Ma mi ebédelünk együtt tegnap. Ugi Attilával ebédeltem együtt, és nekem nem említettem, de ez még a jövő zenéje. Van bennem egy olyan elképzelés, de ez messze van. Még minden a kísérleti műsor, minden a putós hogy hogy némi segélettel vagy segédlet nélkül az önkormányzati választások kapcsán 2019-ből csináljak ebből az egész kejfejemcsiból, és ha a civilrádió segít, hiszen van más műsor is, csináljunk egy ilyen kvázi fővárosi műsort. Megérné szerintem. Nem is értem egyébként, hogy ennek a kibobrált városnak még nincs a saját rádiója. Ugye olyan nevű rádiója volt, hogy Budapest rádió, de az önkormányzat soha se vette a nevére a szónak. Abban az értelmében, hogy fontosnak találta volna azt, hogy az életéről, mármint a főváros életéről és életével kapcsolatos hírekkel némi támogatás mellett eltartson egy rádiót. Pedig Budapest szerintem el tudna tartani egy ilyet. Lehetséges, nem tudom. Talán tévéje is volt egy ideig. Annak is a neve csak az volt szerintem, most se. Nem, nem, nem, nem arra tematikáját gondolok. Tematikáját tekintve. Nem tudom. Komolyan nem tudja, én ezzel azt feltételezem, hogy, hogy azért nem izé, hogy nyitott kapukat döngetek. Megmondom őszintén, ugye ez egy állandó dilemma itt, itt helyi szinten is, hogy milyen tatornákat, és milyen mértékben azokat milyen rendszerességgel megjelentetve kell egy önkormányzatnak a tájékoztatást, vagy a közélet informálását. Jól beszél, mert egyébként amiről én beszélek, az nem ez. Az az, hogy kialakulna egy párbeszéd Kilakulna egy nem párbeszéd, hülyeséget beszélgetni, egy beszélgetés a városról. Tehát ahogy, ahogy minden nap beszélgetünk a városról, nem abban a formában, hogy az újpesti önkormányzat, vagy a 18. kelet önkormányzat, vagy a 82. kerületi önkormányzat támogatja, hanem ahogy beszélgetünk arról, hogy milyen szép az idő, milyen szépek a fák, vagy hogy késnek a buszok, tök mindegy, miről van szó szóval a hétköznapjainkról. Fura, amit mondok, mert egyébként régen gyűlöltem volna egy ilyen műsor, mondván, hogy ez dög unalom, meg a hétköznapoknak olyan hétköznapszaga van, az már majdnem az izzadság, de most, hogy itt izé megölegettem vagy tapasztaltabb lettem, meg föl nem ugranék el egy ilyen lehetőséggel? Hát meglátjuk. Az is érdekes egyébként, hogy, hogy hogyan és miként jönnek létre ezek a beszélgetések. Mármint, hogy nem konkrétan a mai, hanem hogy ezek az együttműködések, hogy ki hogyan ajánlja, ki él a lehetőségek, ki nem. De ezt valószínűleg én csak egy részét látom. Ugye, rövidesen Ugi Attilával például arról fogunk beszélgetni, hogy a repülőtéri buszoknak a túlzsúfoltsága az nem egy véletlen dolog. Tehát amikor az ember magáról a város szövetéről beszél, bár ez egy ilyen nagyon megemelkedett mondat, én ilyen magas repülőn nagyon ritkán szoktam lenni, akkor akkor egy sor olyan dologra kapcsolatosan lehet kérdést föltenni, ahol egyszer csak valaki beúrik, és azt mondja, hogy ennek ez a magyarázata, aztán jöhet egy harmadik ember, aki azt mondja, hogy egyébként ezt úgy lehet megoldani, hogy? Na de azt oké, okay, megoldani én is tudom, de mi, mi, mi lenne a helyes irány, akkor hagyj kérdezzek vissza, hogy elég régóta dolgozunk együtt, és talán az első, ilyen, hogy én megengedem magamnak, hogy visszakérdezzek, de hogyha van egy viszonylag olcsó áru, és azért lássuk be, azt hiszem talán három buszjegy áráért lehet kimenni a belvárosból a repülőtérre, amelyet egyébként nagyon nagy százalékban turisták használnak, hogy akkor, és lehetesül ugye a VKV által, tehát egy köztulajdonban lévő és közfinanszírozást élvező itt igaz, szolgáltatásnak, akkor be kellene állítani még több buszt. És tényleg mert pedig az nem, árat kellene nem, nem, esetleg nem, nem, emelni nem, nem, nem, a kereskedéshez, hogy a, melyik legyen az irányban. nem lehet találni. Nem, de nem. a helyzet kiderül is sokkal egyszerűbb, hogy a Budapest Airportnak van megállapodása különböző olyan taxis cégekkel, beleértve a midi buszt, ami nekem volt olyan hallgatóm, aki azt feltételezem, hogy egy ilyen repülőtéri szolgáltatásnak ma is az üzemeltetője, nem a tulajdonosa. Szinte nem akarok mondani, nebit, mert nem akarok el, el a monogramja, ha ő hal bennünket nyugodtan telefonáljon, és valójában a Budapest Airport kezét ez megköti, eh, olyan szerződése van, aminek következtében utasokat kell biztosítania ezen társaságoknak, amely utasokat, akiket egyébként ezeket a reptéli ezek buszok nem vihetnek el, olyan számban, hogy közben ők utasok nélkül maradjanak, hiszen ők nem tudom mennyi pénzt fizetnek azért, hogy utasokat vihessenek, aztán jön a BKK és a a menetrendszerinti járatával, vagy majdnem menetrendszerinti járatával sokkal olcsóbban elviszi azokat, akikre egyébként ezek a társaságok számítottak. Tehát a történet nagyon egyszerű. Az a kérdés, hogy ez feloldható-e? Tehát, a történet, tehát a, a történet nem úgy bonyolult, ahogy önkérdezi, hanem úgy, hogy ebben a háromszögben Budapest Airport, BKK eh, taxis cégek, akikkel megállapodott a Budapest Airport, ott ebben a jogi izében lehet-e valamit tenni? Pont. Jó, hát de, de a BKK, mint a meg a BKV, ugye, mint a tulajdonában lévő szolgáltató, illetve a közlekedési szerződő cégek, őt egészen biztosan nem köti, vagy legalábbis akkor de, én szeretem. De, de de, de, de, de, de te tegnap, tegnap lebegett Atilával, majd mindegy, majd ő korábban. Jó, lehet, valószínűleg sokkal jobban tudja, mert hogy ugye a nála van. <gül> nem, nem, nem, hogy ez, hogy ez egyetlen nem olyan bonyolult történet, hanem arról szól, hogy, hogy, hogy nem sűríthetik a járatokat ennél nagyobb mértékben, de ez majd fél óra múlva vagy 20 perc a ki fog derülni. Tehát ilyennel például Frankó lehet beszélgetni, és én körül nem feltételezek rosszat a Budapest Airportról, nem feltételezek rosszat a taxisztégekről. Az a kérdés, hogyha kitalálnak -e egy repülőtéri buszt, mert egyébként ugye ez a tipikus eset. Ha nem találták volna ki, akkor nem lenne ilyen probléma. Most, hogy kitalálták, és ragyogóan működik, teljes joggal kérdezik, hogy mi nincs belőle több. És amikor ezt elmagyarázzák, akkor az emberek nem értik, hiszen busz van, e, oké, okay, van, lehet, hogy a forgalom kicsit lelassul, annyi busz kapcsán, de ha elmagyarázzák nekik azt, hogy az Azért nem lett annyi busz, mert közben van egy szerződés, azt nem érték, és akkor ugye erről lehet beszélni. Annak idején nekem egészen gyümölcsöző együttműködésem volt az állami autópálya kezelőről. Azt kell, hogy mondjam, kedves Winter mondtál, hogy ott például azt fogalmazódott meg, hogy akár egy, egy autópálya rádiót is lehetne csinálni, egész egyszerűen abból adódóan, hogy azok, akik éppen egy autópálya szakaszon haladnak, M1-es, M7-es, azok önmagában kitesznek egy olyan közeget, eh, akikkel lehet beszélgetni, és nem csak annak kapcsán, hogy valahol van, és ennek kapcsán megáll a forgalma. Ráadásul kiderült, hogy ott mindenféle kábelek mennek, ilyen üvegszálasak, amelyek még lehetővé is tennék azt, hogy így ilyen e, médiatér ott jelen legyen. Nem azt mondom, hogy ennek lennie kell, csak az, hogy mennyi kiasználatlan lehetőség van, és hogy mennyi téma van. Minek szól a hallgatása? Hát én úgy éreztem, hogy ezt a témát kibeszéltük. Én legalábbis nem tudok többet hogy az autópálya rágyott kereskedelmi alapon, hogy most megtaláltuk-e itt a beszélgetés, a a piattirést, és valaki most már hirtelen le is csap rá, vagy ez, vagy, vagy, vagy ez közszolgálatként kéne működni. Az biztos, hogy a, hogy a közlekedési hírek, pláne egy autópálya eh, használat esetén, amikor egyszerre és hirtelen nagyon sok ember tud érinteni, hogyha mondjuk valahol baleset van, és beáll egy... Egy egy, egy dugó. tehát lehet, hogy ennek, ennek helye, helye van, én, én nem fogok most ehhez fog, többet azt hiszem. Minden halászörnyi, ez a 17 éves srác, aki meghalt autóbal esetben, és aki az Újpest labdarúgó csapatának volt, nem tudom pontosan ifi, nem tudom melyik korosztály. Utánpótlás, az Igen. Uta Labdarúgó Akadémiának volta. Ez egy egészen borzasztó hát, történet. Hát mind, mind, mind, minden, minden, minden, minden halál értelmetlen és borzasztó, és már plána, hogyha ilyen fiatalról van szó, pláne a tehetségről. De a plánék azok most. vannak a felelőtlenségéről, aki beültette az autójába, miközben ivott? Hát Újpest, ami a közúti baleseteket illeti, az egy mennyire a terület? Tehát én csak azért kérdezem, hogy amíg én a 13. keletben laktam, Új városban, és túl József még ezeket a fekvő izéket nem rakta le, hát akkor azért ott az a hihetetlen, magas intelligenciájú társaság, aki ott lakott, azért arra alkalmatlan volt az esetek nagy százalékában, hogy rájöjjön, hogy melyik a jobb keze és melyik a bal. Hogy van ez Újpesten? Hát, az Újpestről ugye... tudják, hogy melyik a bal kezük és melyik a jobb? Én nem hiszem, hogy, hogy, hogy, hogy Újpesten más lenne a közlekedési morál, mint mondjuk ránkos palotán. Ja, de ön egyetlen. is ismeri azt, hogy bizonyos rendszerint lát, rendszeresen lát az ember üvegtörbeléket, ami abból adódik, hogy kitört valamelyik autónak az indexe. Vannak-e ilyen frekventált helyek, vagy sem? Hát hivatalos statisztika a rendőrségtől sejtén. nem elérhető. Nem azért, mert ők titkolóznak, hanem azért, mert ők más szempontok szerint... De hol az, ők... az ahol lassítom, mert sejtrén nem fogják megadni az elsőséget. Vagy mindenhol lassik. Hát, ez most egy jó kérdés, mert amikor elkezdtünk erről a témáról beszélni, akkor azóta jár az agyom, hogy akkor például konkrétan tudnék-e példát mondani erre, mert azokon a helyeken, ahol mondjuk nehéz forgalmi helyzet, ami mondjuk predeszinálhatná, a nagyobb baleseteket, ott igyekszünk forgalmi beavatkozásokat tenni. Ezért kezdeményeztük, és végül is sikerült a, a nádorúta és a a Mildenberger utca sarkára jelzőlámpás csomópontot kiépíteni, ezért építünk zebrákat oda, ahol erre igény van, persze mindig minden sarokra igény van, tehát most ha hallgatnak bennünket sokan, akkor 86 betelefonálást lehet kapni majd, hogy, hogy de akkor ide is kéne zebra, oda is lámpás keresztet és oda is körforgalom, tehát azért ezekre próbálunk figyelni, nyilvánvalóan azok a a nagy átbocsátási képességű utak, kétszer-két sávos utak, külső szilárd út, vagy pláne a Váci út, amely ugye egy nagyon komoly agglomerációs forgalmat és levezet, ott hihetetlen mennyiségű forgalom van, de, de nem feltétlenül, hogy mondjam. Tehát figyelmetlenség miatt szoktak Mennyire lenni... jellemző Újpestre a bicikli? A micsoda helyzet, nem A lehetetlen. Bicikli. A bicikli ö, elég, eléggé sokan használják. É, így most már jött a tavasz, én is elővettem, most már a, a családdal is többször voltunk itt e, a környéken, a hétvégén a Margit-szigetre e, mentünk betekerni egyet. Úgyhogy igen, és szerencsére egy vekopályázatot, hát szerencsére meg nyilván a, a kollégák munkájának köszönhetően, és a döntéshozók bölcsességét is megdicsérve elnyertük egy vekopályázatot, amivel a kerékpáros, az egyen 300-400 millió forintos projekt, amiben a kerékpáros infrastruktúrát fogjuk fejleszteni, tehát e, nyomsávoknak, kerékpárutatnak, tehát egy teljesen jó e, egészen a szilas patakig e, Újpest belvárosától egy elég komoly biciklis fejlesztés lesz. Most már ennek a kiviteli tervezési és engedélyeztetési eljárása tart. Gotthard és Györgyi napján, ami egyébként 5. szombat, akkor ön majd a Káposztás megyeri napon lehet megtalálni? Igen, és én a kérdés megölőzve a kerékváros és futóversenyek közül a kerékváros versenyen fogok észteni. Ez a verseny, ez, ez erős túlzás, mert ez inkább egy ilyen szabadidős örömközés, mint sem egy vére menő verseny. A profik az elején azért, meg pláne a fiatalok azért egymástak szeretik megmutatni, hogy ki a legjobb, mint a futásban, mint a, a kerékvározásban de azért inkább ez egy tömegrendezvény, egy, egy happening, ráadásul, ugye itt az őszivel ellentétban itt a tavaszi futónap, futó és kerékpáros fesztiválon, utána a Burstli, este zenekarok, szórakoztató programok is lesz a mindenki, hogy legalábbis én is a családom már várja. Üzgaz, Igen, a reggel 9-kor mini futással veszi kezdetét a futó- és kerékpáros fesztivál, majd a nagyok, aztán a bicajosok végül a négy kedvenckel a futók következnek. Ő melyik törnben indul? Én a, én a kerékpárosról fogok indulni. Nincs lábú kedvenc? Hát van lábú kedvenc, csak nem az én tulajdonom, és nem is futókára. <gül> Természetesen, hogy már megszokhatták, a nevezés a egy tombola, Uh, 8-tól, reggel 8-tól 2-ig BLFK 4. Keleti Rendőrkapitányság Programja keretében közlekedés biztonsági játék BikeSafe 10 órától Szintén egyéb programok, Bászófal, Kétpályás, Trambulin, Szélkakas lesz, Véradás is, és mindenféle kulturális programok lesznek, érkezik a Groove House, Kökény, Attila és Beatrice lesz este nyolctól. Nagyjából egy ilyen káposztásmegyeri nap az hány embert mozgatnak? Hát jelen pillanatban, ha jól tudom, a nevezések, az előzetes nevezések száma 6000 fölött van ami azt jelenti, hogy 7-8 ezer ember biztos, hogy részt fog venni ezen a rendezvényen, mert egyrészt vannak a helyszínen nevezők, ez most alacsonyabb számú, és vannak nagyon sokan, akik egész egyszerűen csak eljönnek, úgyhogy nem neveznek be erre a rendezvényre. Akik beneveznek, azok egy viszonylag elképes összegét talán ha jól emlékszem, 500 forintért kapnak egy hivatalos pólót, ugye kapják a tombola jegyet, és, és kapnak egy frissítőt a, a, a, a futam végén, tehát Úgymond többszörösen visszakapják nevezés árát, de nem is erről szól a dolog, hanem, hanem azért, hogy valahogy hivatalossá és, és ellenőrizhetővé és számosíthatóan tegyük a dolgot, meg hát azért én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó látvány az, hogy egyébként elmegy az ember egy iskolai tornaórára, és akkor látja tornázni a gyerekeket abban a pólóban, amit mondjuk a tavalyi futókerékváros fesztiválon kaptak, és büszkén viselik, úgyhogy. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó, a sport és a, a, az egészségen túl egy nagyon jó közösségkobácsoló rendezvény többek között. Hirtelen elmentünk a Szilágyi táború utca, Pálya utca, Erdősor utca által körülhatárolt területre. Itt egy multifunkcionális sportcsarnok épül, ami mikorra lesz meg? Hát nagyon remélem, hogy innére kész vagyunk, tehát őszre, elejére, végére. Ez ki fogja igénybe venni? Hát ugye ez a, a, a táborutcai sporttelep, az az önkormányzat tulajdonában van, de kezelésre adtuk az utélnak, ahol ezt a fejlesztés és az egész környéken lévő, tehát a, ezen a sporttelepen összességében, amikor majd teljesen elkészül, azért az még jó másfél-két év is lehet, de összességében hat nagyméretű ö, focipálya, épül, amelyen lesz műsüles és meg, meg. Természetes füves. Strandlopdapálya, ugye megújul az atlétikai csarnok, meghosszabbítjuk a futófolyosót, és meg is emeljük a végén, hogy a rúdugrók is tudjanak téli, tehát beltéri edzéseket tartani. Tehát ez egy nagyon komoly fejlesztés, ez az elmúlt 30-40 év legnagyobb sportinfrastruktúra fejlesztése Újpesten, ami célzott kormányzati támogatásból is, TAO keretéből is önkormányzati önrészvállalás, egy nagyon bonyolult és összetett projekt, és elsősorban az útének a, a, a labdajáték sport utánpótlása fog igénybe venni, de lesznek benne olyan idők, amikor a közönség sportnak vagy egyéb más nem sport sportszélú rendezvényeknek fog helyszínt biztosítani. Az Újpest most hangyodik? A foci? Harmadik. A harmadik? Harmadik, és még állunk a kupában, úgyhogy. És hogyha megnézi a Liverpool-rómát, és összehasonlítja az Újpest mérkőzését, akkor rájön arra, hogy arról a sportárról van szó? Csak az Újpest. <gül> <gül> élek felfedezni a szabályok tekintetében, a bírói tévedések tekintetében, mindenképpen látok hasonlóságot. A tudásban és az iramban néha-néha... <gül> De, de, én, de én nekem persze, meg, de most ezt a vita, az, az odavágót nem láttam, most ezt a visszavágót itt a társaságban. Nagy jó nagyon, nagyon, nagyon jó mérkőzés Nagyon-nagyon jó mérkőzés volt, és azt mondok, hogy az előző sem volt sokkal hosszabb, semmivel sem volt hosszabb, úgyhogy igen, nagyon jó játék. Ez a sport elképesztő egyébként, hogy hogyan és miként nem tudják megoldani ezt a játékvezetői tévedések. Most már, most már minden egyes mérkőzésen van olyan mérkőzésbe folyásoló, tehát eredménybe folyásoló e, tévedés a játékvezetői grémiumnak, ami, ami azt jelenti ilyen szinten, amikor olyan millió eurókról, vagy milliárd eurókról van folytatása éve, tehát egész egyszerűen megengedhetetlenek gondolom, de zárójában bezárva, e, azért én hetente, két hetente együttes csak ki tudok menni Róma vagy Liverpool meccsre kevésbé, úgyhogy még egyszer mondom csak a Hát, most nem, nem, nem csak az, persze. De nagyon sokba. Egyrészt igen, meg valószínűleg nem is lehet már hozzájutni. Tehát, például valaki ki akarna menni a döntőre, nem hiszem, hogy most tudna egyet Tehát... hát Minden Nem. csak pénzkérdése. Akkor délben találkozunk. Köszönöm szépen. Így van. További szép napon. Önnek is. Önök Wintermont-tel Zsoltot hallották, újpest polgármesterét. A műsort az újpesti önkormányzat támogatta. A műsor a 18. kerületi önkormányzat támogatja. Nem baj, hogy 5 perccel hamarabb jelentkezem? Lehet? Lehet? Nézzük akkor ezt a repülőtéri buszt. Rosszat mondtam e, amikor Winter mondta a zsolt Nem, nem, nem. Nem jelentkezett mondjam. egyébként el-el, hogy most nem hallgat, vagy hallgat, vagy hogy nem ő az érintett... Um... Nem, hát hogy igazából, a, igazából az egész történet az, az azért érdekes, mert az mutatja azt, hogy ezekben a, a vegyes működésekben, különösen akkor, hogyha közszolgáltatás is elég jelentősen járó hozzá, akkor mindig nagyon nehéz igazságot tenni, és nagyon nehéz megoldani a problémát. Azért, ne, azért nagyon nehéz az egész történet, mert ugye, nézzük a repülőtéret, a repülőtér, földterülete az jelentőben állami tulajdon. A repülőtét üzemeltetése az még nagyjából 80 esztendeig egy magántársasághoz van kiszervező, aki egyébként már a privatizáció vagy a kiszervezés pillanatában egészen más társaság volt, azóta már az ötödik vagy a hatodik tulajdonosi kör van jelen. A szingapúri kormány és egy kanadai egészségpénztár az, amelyik a legjelentőtetben... Ami egyébként egyébként a... közt azt mutatja, hogy egy ilyet, ha nem is tulajdonolni, de birtokolni, kilag nem feltétlenül egy veszteséges vállalkozás. Ez így van. Minek utána egyébként a repülőtér üzemeltetésekben az általam ismert összes nagy és jól kosteráró repülőtér esetében, legalább 51%-ban a közösségnek a tulajdonában van az üzemeltetés is, tehát nem csak a Föld tulajdon. Ez nálunk nincs így. De, nincs így, mert az üzemeltetés 100%-ban a tulajdonban van, amelyekhoz vezetnek. Ugyan, ezt tökéletesen különösségét... értem, de most menjünk vissza időben. Igen. Eh, ahhoz, hogy ezt pontosan követni tudjuk, és most már mi értjük annyira egymást, hogy ezt végig tudjuk vinni. Akkor... Amikor a BKK azt mondja, hogy létrehoz egy ilyen járatot, akkor a BKK azzal, amiről ön beszél. Milyen mértében van tisztában? Ugye, nagyon régóta a BKK ezt már gyakorlatilag a 2011-12-ben szerette volna elindítani a repülőtérre direktendetikált, és egyébként külön díjas szolgáltatást. Akkor abban az időszakban még részben a repülőtér nem szerette volna ezt részben a főpolgármesteri hivatalban voltak meg Állj, Itt megint álljunk meg egy pillanatla. Én vagyok a repülőtér. Igen. Én mit mondok, hogy azt mondja nekem a BKK, hogy szeretne egy mire mondom azt, hogy nekem ez nem tetszik? Hát ugye az, hogy a, abban a privatizációs, illetve üzemeltetési megállapodásban, amit akkor régen kötöttek, a repülőtér és a, a, a, az állam, abban azok a részek, ugye, amik a kettes terminál ö, földi oldali előterében lévő dolgok, tehát ahol a, ahova be tud kanyarodni az autóbusz, ahol le, le, le tudnak szállni, ahol utána vissza tudnak szállni az, indulási, az érkezési oldalon, hogy az, az indulási oldalra érkezik, aztán az érkezési oldalon tesz még egy költ, és utána meg ki ez az autóbusz, vagy az autóbuszok egy jelentős része. Ezeken a helyeken azt, hogy a, a drosztokat hogyan oszták ki, a megálló elhelyezéseket, Ezekről, ezekről a repülőtér gondoskodik. Tehát ő tudja meghatározni azt, hogy e, bizonyos szerződés keretében el... el, el, el, el, el, el, el, el Magyarul, hogyha a repülőtér joko, akarja, akkor akár meg is gátolhatja ennek a szolgáltatásnak a végzését? A, a, a, a normál közforgalmi autobus esetében, amelyik a amelyik a, a most 200-as számára közlekedik, ott nem, mert azt hiszem, hogy a szerződésben benne van, hogy közösségi közlekedésnek biztosítani kell egy helyszín. De a, De, a ugye, már egy de ez már egy emeltszintű közösségi közlekedési szolgáltatás, mert hogy ez már nem egy egyedül hanem Tök már... A, tökéletesen a, hanem már... akkor amikor a BKK kitalálja azt, hogy legyen egy ilyen plusz szolgáltatás a normálon felül, akkor mennyire van tisztában azzal, hogy ő kötött pályán halad, nem úgy, mint a villamos, hanem jogilag egy olyan területre lép be, ahol nem bírteje szabadságon. Tehát teljes egészében hát, ja, nekik, ebből meg kellett, ne, nekik meg kellett állapodni, hiszen ezeknek az új 120 új megállót kellett létesíteni, tehát erről kellett egy megállapodást kötni. Akkor abban az időpillanatban szerintem a repülőtérnek is érdeke volt, hiszen ez egy mindenki számára elérhető, megfelelő összegű szolgáltatást jelentett. És ahogy egyébként Zsolt kollégám korábban említette volt, észreül volna bizonyos szempontból, hogyha ilyen brutális az érdeklődés rá, valamilyen szempontból, és itt már elsősorban fővárosi képviselőként mondom, amit mondok, egy picit megemelni a tarifát. Tehát az a nem egészen ezer forint, amiért most ki lehet jutni így a repülőtérre. én azt gondolom, hogy ha erre ekkora igény van, akkor és egyébként nem lehet a frekvenciát növelni. Vagy itt, kell, vagy itt, itt, kell, itt kell, hogy megálljunk, hiszen ez egy kulcsmozzanat, mert hogy egyébként az nem nyilvánvaló ma az emberek számára, hogy ennek a járatnak a sűrűségét nem lehet növelni. Erről legyen szíves mondani valamit a versenyző. De a, én, én annyit tudok, és olyan információim vannak a legutóbbi beszélgetés kapcsán, ez egy ilyen január-februári beszélgetés volt, amikor a BKK forgalmszervezőivel volt egy hosszabb uh, egyeztetés az egész délköletmesti térség uh, viszonylataival kapcsolatban, hogy uh, ők ilyen, említették azt, hogy ők már nagyon régóta szeretnék, tehát hogy benne volt már azt, hogy ők januártól vagy februártól emeljék a frekvenciát, de nem tudtak megállapodni ebben a kérdésben a, a repülőtére. Tehát, ő, hogy ott, ott, ott van egyfajta ellenérdeke, csak azt tudják, hogy ez nekik jó ez a 30 ugye percet, ez az, amit én támas említettem, támas és most el még egy mondat, én akkor mondom, hogy január-februári állapot volt, én akkor úgy tudtam, és nekem akkor azt mondták, hogy nagy valószínűséggel talán a nyári időszámítás bevezetésével egy időben, ugye a nyári menetrenddel egy időben szokott érkezni április elején, addigra meg tudnak állapodni valamilyen frekvencia számnevelésben. Tehát mind az autóbuszok. Jó, de abban ugye nem tévedtem, vagy ha igen, akkor kijavít, hogy valójában a frekvencia növeléséhez meg kell állapodnia azon taxis cégekkel, amelyekkel korábban megállapodott, mert hiszen az utasok száma adott, ha abból elvisz X-et a bkk akkor kevesebb utassal kell számolni a, a taxistársaságoknak a legkülönbözőbbeknek. Most ezt nem sorolom végig, márpedig ha ők szerződést kötöttek a, a, for, a, a Ferihegyi e, bérlővel, és ezért ők pénzt fizetnek, akkor nem szeretnék azt, hogy habár bár ugyanannyit kell fizetniük, az utasszám csökken. E, igen, bár ez egy növekedő torta. Ezt én értem, de ezzel együtt. Ezzel, tehát ezzel nekik, egy, tehát, tehát nekik az lenne az érdekük, hogyha minden utas, aki megérkezik, az ő taxiszolgáltatásokat vennék énbe. Nehogy már elvigye közülük X-et is a BKK. Ny nyilván ez, ez egy vélemzés, tehát én pontosan nem Én tudom, ezt értem, oki, de, de amit most, most mondtam, az, nem, az nem dőresség, de, vagy nem teljesen de, az. De nem dőresség, tehát én nem tudom, hogy milyen belső megállapodás. Magyarul, hogyha van vással, egy ilyen megállapodás, a, akkor a, a, arról nem tud, hogy ezen bárki változtatott volna a nyári időszámítás után. Nem, nem, tehát sem a minibúr, sem pedig a taxi esetében én nem tudom, hogy megkötötték-e, és hogy pontosan mit tartalmaznak ezek a szerződések, de az érződik, hogy, hogy a repülőtér nem akarja ezt a... a de ez mennyi? De ez teljesen érthető. Nyilván, nyilván ez lehet mögötte. Tehát de akkor nekem ne valójában a Hardi Hardimihált kéne nem miközben ön egy ritka jól értesült ember a saját kerületét, illetően, és a Vitézi Dávidős lehet azt mondani, hogy hülye, már pedig ő ugye azt írja április 30-án nem sokkal a déli harangszó után, teljesen értetlen egy európai fővároshoz, ahogy a BKK a 100-et működteti. Nem újdonság, hogy robbanás nő a budapest érkező turisták száma. A Budapest hasonló forgalmú prágai reptére 5 percenként járnak a buszok már, miért nem történik semmi lehet a reptér és a neki nagybevétele jelentő taxis és a minibusz fogni ezt. Ismerem a narratívát, van benne igazság, de azt is pontosan tudom, a bkk nak ennél több eszköz van a kezében, sűrítsék be a járatot, és ha a reptér nem enged be a buszokat akkor legalább mindenkinek világos lesz ki a felelős. De persze jó eséllyel végül ez nem történne, meg a taxisok és a lennének megbarátkozni. Azzal kettős pont az ember tömegközlekedni akarnak, és ez jó? Ez, ez így van. Tulajdonképpen össze, a, élet, élet, élet, a maga élet, módján civil ellenállás a buzdít. Hát nagyjából igen, csak ez egy, ö, hogy mely közösségi közlekedési szervezőszék, viszonylag nehéz megoldani, hogy ott állnak a, a, a sorompon kívül az autóbuszok, de, de, de nyilvánvalóan a, a repülőtér ebben, a, ebben az esetben egyfajta a piacvédelmet próbál a a én ezt értem, de az egésznek nem lenne rin rin a jelentősége, rin rin a taktina, hogyha a közben a taktina... nem arról számolnának be, hogy a melegre való tekintettel megtalál nem tökéletesen működnek a légkondicionálók, a ritkán járó túlzsufos buszokban rosszul lesznek az emberek, tehát lesz belőle egy ilyen rendes kelet-európai kalantúra. Persze, persze, persze be, be, de bár én egyébként de, um, mondjam, azt gondolom, hogy az európai szolgárosok és Budapest és maga az egész nincs arra felkészülve hogy a repülés az társadalmiasult. Ami azt jelenti, hogy még korábban, aki a repülőgépeket igénybe vette, mert a repülés egy luxus szolgáltatás volt még 10-15 évvel ezelőtt is, az azt is megválogatta, hogy a repülőtérre milyen eszközökkel és hogyan jut ki, mert akinek volt pénze de annak volt pénze arra is, hogy kifizesse a taxit, vagy kifizesse valamilyen emelcintű szolgáltatást. Ma azt gondolom, hogy a repülés az olyan széles elfogadottá, és mindenki számára elérhetővé váló szolgáltatássá válik, hogyha az ember az internetre néhány kattintás után, biztos, hogy erre az esztendőre talál annyi ért jegyet, amennyiért lehet egy vonat vonatjegyet venni, mondjuk Pécsre meg vissza. És ennek a következménye az, hogy ilyen brutális mennyiségű utas van a város központja és a repülőtér között, és és minden gyűgén túl erre azt gondolom, hogy nem tudott még érdemben válaszolni, én én ezt, Sem a repülőtér, sem... Én, be... én ezt értem, és most a mai hangulatom alapján éppen segít nem akarok felakasztani a lámpavasra. Egyébként, ha felakarnék akasztani, valószínűleg akkor se meg nem tenném jól. De azért azt lássuk be, és a kettőnk együttműködésében azért már több olyan azonos pont volt, mint különböző, hogy azért ez a latencia idő, ami most éppen van, ugye latencia időnek azt nevezem, hogy van ez a jelenség, amely előbb-utóbb valamilyen megoldás szülni fog, de hogy milyen megoldás és mikor arról jelen pillanatban fogalmunk sincs, tehát hogy ezt a latencia időt, ezt azért elvileg gyakorlatilag megfelelő rész aláhúzandó le lehetett volna rövidíteni, ha nem megszüntetni. Tehát mi most beszélünk betet, betet, betet, valamiről, betet, betet, miközben betelefonálhatna betet, betet, ide a Feréhegy, betelefonálhatna ide valami Midibus, a BKK bárki azzal, hogy fiala úr, ennek itt az az oka, hogy. De mi most tulajdonképpen az így a világán minden szegmensét megfogalmaztuk annak, ami ezt a helyzetet megoldhatná, ugyanakkor az, hogy ez meg fog-e oldódni, és hogy mikor, arról halvány lilagőzünk nincs. Én azt gondolom, hogy már az, hogy erről most itt ilyen hosszan beszélgetünk, az a bal irányba tereli azokat a hallgatókat, akik egyébként tudom, hogy a BKK-nál is számtalan ö, olyan kolléga van, aki hallgatja ezt a műsort, a repülőtérnek a kollégáik közül is nagyon sokan hallgatják ezt a műsort, amelyik rávilágít arra, hogy ez miértatlan, tehát nem lehet, nem lehet csinálni. Tehát azt, hogyha van egy szolgáltatás, amit igénybe veszünk, akkor, akkor azt. Az, lehetetlen, az lehetetlenség, hogyha van rá igény, akkor azt nem meg, meg ne, persze ésszerű keretek között tovább bővíteni. És nyilván itt vannak bizonyos forgalmi akadályok, mert persze nyilván nehezebb a, a, a, ugyanezen a szűk keresztmetszeten, pálya pályakeresztmetszeten még több autóbusz közlekedni. De ezek mind-mind olyan dolgok, amik egyébként áthidalhatók és egyébként rendbe tehetők. Ezt így ezt, ezt egyszervezéssel meg lehet csinálni. Például az, hogy a 100-as busz és a 200-as autóbusz már, osz, tehát az üzemideje megváltozott ezeknek az autóbuszoknak. tehát korábban indul az első, és az utolsó is sokkal később indul vissza a repülőtérről. Szinte el lehet mondani, hogy, hogy a 200-as már non-stop közlekedik, 0-24 órában közlekedik a repülőtérre és a repülőtérről. Ezek már mind-mind azt a változást jelzik, hogy bizony jelentős mértékben átalakult. Igen, a csak én arra a mondatára, amikor ugye Wintermantel Zsoltra hivatkozom, egyébként nem volt egy rossz hivatkozási alap, de hogy az legyen a szűrő, hogy nem sűrítik a busz, de mondjuk adott esetben megemelik a duplájára a tarifát, azért arra a belső hangom némileg beleszenketik, némileg törölke. Hát ez egy közösségtani tétel, tehát hogyha ha a, a közlegelő, akkor ugye valamilyen módon korlátozni kell a legelő használatát. Tehát, hogyha nem lehet sűríteni, nem lehet nagyobbá tenni ezt a közlegelőt, akkor az, hogy ezek a helyzetek elkerülhetőleg vagy Jó, csak másodpercet alatt, oldatt. kedves úr, oda fogunk jutni, hogy kár volt kitalálni a buszjáratot. Na hát persze, nyilván ez is egy következő lépés lehet ebben a helyzetben, de én azt gondolom, én egyébként beszéltem és vitatkoztam is a bkk ezzel kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy ha az Európai Unió más városaiban nézzük ezeknek a repülő ö, tére menő autóbuszoknak az áráit, akkor én azt tudom mondani, hogy bizony, ö, nálunk talán az egyik legolcsóbb az összes között, ezzel a nem egész, ö, még három eurót sem elérő ö, ö, díjával. Én simán ö, fölemelném ezt 1500 forintra minimum, vagy 1800 forintra minimum ezt a, ezt a szolgáltatást, akkor is, hogyha sűríteni tudom, akkor is, hogyha nem tudom sűríteni. Mert úgy látszik, hogy ez még mindig az a fájdalomkuszöből lévő érték, amit a turisták kifizetnek ezért a szolgáltatásért. És vagyunk be őszintén, hogyha én most hossz, volt egy időszak, amikor láttam, Kb. hárnyad órán keresztül, mert az egyik kollégámat vártam pont ott, ahol a végállomás van ennek az autóbusznak, és láttam, hogy hogyan érkeznek az autóbuszok, hogyan szállnak föl az emberek ezekre az autóbuszokra. Ez még a nyári turista dömping előtti időszakban volt, valamikor február második felében. És biztoszletet láttam, hogy, hogy relatíve ahhoz képest, hogy, hogy milyen is lehetne, és hogy más városokban ez hogy működik, egészen kultúráltan zajlott, és fölvitték a csomagjaikat, felszálltak, volt hely az autóbuszon, akkor nem olyan nagyon zsúfoltan mentek el. Tehát én azt gondolom, hogy ez a szolgáltatás, ez, ez, ez további nélkül elviseli azt, hogy valamekkora a részesüljön. Jó, csak azt, azt kérdezem kert... öntől, hogy ön akkor azt várná, hogy szülessen meg egy olyan tarifa, amely egyébként megszüntetni a túlzsúfoltságot, amire egyébként valamilyen kutatást kéne végezni, mert lehet, hogy az 1500 forinttal se szűrné meg, már pedig az, hogy 1500 forinttal ugyanaz a jelenség legyen, mint most, azért az kicsit olyan hülye lenne, bár nem lenne Igen. sokkal hülyebb, mint most. Tehát ezt nyilván párhuzamosan a a, gépje, a a járatok sűrítésével lehetne. Tehát ezt, ezt csak úgy, én ezt úgy gondolom, hogy csak úgy lehet értelmesen be isülítjük egyébként a járatokat. Tehát most jelen pillanatban ö, órakor és óra 30-kor megy, ö, fél csak, csak az, Azért hihetetlen e... dolog, mert hogyha semmi más nem mennénk, csak önnel permanensen a repülőtérről beszélgetnénk, abban minden héten el tudnám beszélgetni. És azért az, hogy a repülőtér egy ilyen állatorvosi ló legyen Magyarországon, jó, én viszonylag sokat utazom, de ezzel együtt nem tudok annyit a Stavanger repülőtérről, mint a Liszt Ferencről. Jut eszembe legközel meg hogy nézzem, hogy ezt a szoprot. Hol van ez? mutkó mondta, de már elfelejtettek. Kettes terminál előterében. Kettes terminál előterében azért abban van valami elképesztő, beleértve, hogy a taxisok valami prédinálnak, meg, beleértve a váltás, most nem megyek végig az összesen, de az, hogy ez egy ilyen jövedelmező üzletág legyen, és közben egyfolytában egy ilyen kelet-európai vircsavt legyen, ebben van valami páratlan. Hát igen. Ugye mondom, ez, ez ebből a logikából fakad, amit a leges, legelején mondtam. Tehát van egy üzleti logika. A szingapúri kormányt és a boldog és nyugdíjasokat nem érdekli azt, hogy hol állnak a taxik, őket az érdekli, hogy mennyit hozott a nyugdíj alapjuk végén, nem. amikor megtartják. És ugye annak a menedzsmentnek, aki ezt a repülőtet irányítja, ezt figyelembe kell vennie. Neki volt meetingekre kell járnia, neki a tulajdonosokkal egyeztetnie kell, és hogyha valami olyan dolgot tesz, ami egyébként kívülről a az ideutazóknak és az innen eltávozóknak egy nagyon fontos komfortfokozat növekedést jelent egyébként, jelentős veszteséget okoz az üzleti eredményben, akkor bizonyos önfejére koppintanak. És ezt, ezt lehet, én ezt, most ezt értéktartalom nélkül mondom, amit mondok, tehát ezt nem elítélve vagy nem támogatólag mondom, ezt csak tényt állapítom meg, hogy, hogy ez akkor, abban az időpillanatban, amikor az akkori kormány ezt a döntést meghozta, akkor ezt nem vette figyelembe, mert akkor egy 6-7 milliós utasforgalmú repülőtérről beszéltünk, most egy 15 milliósról beszélünk, sokkal nagyobb investíciók, sokkal gyorsabban lennének szükségesek ahhoz, hogy ezek az anomáliák a repülőtér környékén eltűnjenek. Hát az, az, azt, azt, azt, azt nem tudom, mennyire tudják, hogy mennyire érzékelik a hallgatók, hogy az előző évben, majdnem 15%-os volt a repülőtérnek az utasszám növekedése. Most az első negyed évben már majdnem 20% volt a tavalyi 14%-hoz képest magának a busznak egyáltalán ott a, a külön ellenőrökkel való ellátása, buszjegyvásárlási körülmények, azzal is lehet valamit változtatni, de jó, hát hát akkor... Nyilván, nyilván minden lehetne változtatni, Tehát én, én, én, én el tudom, simán el tudom mondani az, az egésznek a történetét. Lehetne más színe a busznak, mint ahogy ez külföldön van? Lehetne más színe a busznak, bár szerintem egyébként az egészen vagányú néz ki, ez az felfest, oldalára felfestett budapesti látványosságoknak a szigüetje, tehát a, a maláj. Elkezdődött a... elnézést. Nem, nem, nem, nem, csak azt kezdtem elmondani, hogy a parkolás kérdésétől kezdve az összes többi más dologig nagyon fontos lenne, hogyha itt egy még ennél is szorosabb és egy komolyabb együttműködés jönne jön létre. Mi nagyon-nagyon mi, mi erőteljesen, mi nagyon erőteljesen tudunk abban a dologban ö, ö, Példát adni, hogy hogyan kell a repülőtér környéki önkormányzatokat, az értekelteket, a fővárosi önkormányzatot, magát a repülőtere, időről időre egy asztalhoz ültetni, és ezekből a kérdésekről beszélgetni. Mert azt kell, hogy mondjam, hogy ez a klaszter, ez a buszklaszter, amit egy Európai Uniós pályázat lezárásaként, vagy végeredményeként aztán utána újra összeraktunk, és újra elkezdtünk életre hívni, ez nagyon sok olyan vitáskérdésben ma már tökéletes és harmonikus együttműködés biztosít a sok-sok érdekelt között, mint ami korábban eddig nem volt. Én azt tudom erre mondani, hogy, hogy, hogy ez sokkal inkább adhat reményt és megoldást ezekre a kérdésekre, mint mondjuk az olyan, olyan amit mondjuk mindent tiszteltem a, a Dávidé, de a Dávidnak a megoldása, hogy mondjuk odaállok az autóbuszokkal, és aztán most vagy kinyitja a sorompót, vagy nem nyitja ki a repülőtér. A, repülő, a repülőteret azt lehet alakítani, lehet irányítani, lehet a dolgait, egy picit uh, változtatni, de azért uh, az ő logikája, az ő uh, pénztelmelő és, uh, és profit. Uh, realizáló logikájától eltérni, csak nagyon-nagyon apró. Értem, de hát akkor eljutunk oda, hogy, hogy az ember mégiscsak oda áll a pénzváltó elé, és azt mondja, hogy menjen be a városba, mert ilyen szemétárfolyammal a városon belül nem találkozik. Szemét idézőjelben még mielőtt valakit megsértenék, nagyon mértékben a keleténél, bár olyan nagyon nem hiszem, hogy bocsánatot kéne kérnem. Egy kérdést szeretnék még feltenni. 25-én szerdán volt a Pesztentíbrai városrészi önkormányzat, a Volt egy javaslat tételi, pont tulajdonosi hozzájárulás megadására, a 18. kelet-Pesztentúbia vasútállomás térségében létesített lakossági és p parkoló megépítéséhez, valamint víz- és és közlekedés korszerűsítési felújítási munkákhoz. Ez mi? Ez kifejezetten és csak és kizárólag a kérleti, kormányzati önkormányzat is megvalósuló program, aminek az a lényege, hogy ott van egy eléggé elhanyagolt zöld terület, aminek a jelentős része a MÁV területén található, és nagy nehezen sikerült a MÁV-val olyan megállapodásokra jutnunk, aminek az lett a végeredménye, hogy most talán el tudunk kezdeni ennek az évnek a második felében, azon a területen egy P parkolónak a kialakítását, illetve ott azon a területen elkészült már egy elektromos töltőállomásnak a, autótöltőállomásnak a kialakítása, és ott egy, egy parkrendezést és egy P parkoló kialakítását fogjuk elindítani azon a területen. Két ütemben sajnos, mert az az ütem, amelyik a mi területünkre esik, azt el tudjuk valószínűleg kezdeni még az idén, de azt, amelyik a más területén van, Onnan még hiányoznak a, a mártól bizonyos engedélyek és hozzájárulások, csak akkor tudjuk elkezdeni, hogyha azok megérkeznek. Tehát, ö, ö, igen, tehát aki, aki tárgyalt már a magyar államosutakkal, vagy volt közös ügye az államosutakkal, azt tudja, hogy ez, ez nem tartozik a is sebességű ö, probléma megoldások közé. Jó. Mégis talán egyszer meg lehetne próbálkozni talán jövőre, egy rövid időre, egy ilyen Budapest rádióval. Majd kiderül. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, Állást! Kérem, viszont A műsort a 18. kelleti önkormányzat támogatta. Ugi Attilát hallották, én nagyjából itt maradok 5-6-7 percig, ha bárki telefonálni akar, hajrá! 061489 909999 és 06 egy. ez az elérhetőségem figyelek, ha van mire. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, holnap 7 óra után Persányi majd Navracsis Tibor, Karácsony, Gergely és Bácska ándos lesznek a vendégeim. De... Senki nem akar velem beszélgetni? 1 4 -9 -9 -9 -9 -7 -7 -1 -1 -1. Ma a 2018 május 3-a csütörtök van, volt lesz még néhány órán át. Elküldöm az SMS-eimet, és ha nem hívnak, akkor elbúcsúzom. Először a Persanyűnök. Aztán a návracisnök. Aztán a karácsonynök. bácskainak. Navras és Tibor már vissza is jelzett. Azt nagyon bírom. 0614890999 és 0630 6771161 először Tegyünk négy egy másodszor. 1 és Senki többet? A mai műsor elkészítésében a isten a szerencsés és Csorba László vett részt nem feltétlen ebben a sorrendben. gmail.com Ha nem ez volt az utolsó műsor, akkor megmarad kísérletinek, és legközelebb holnap reggel 7 órakor találkozunk. Viszont hallásra. Lots of